Levítíkus Þriðja bók Móse Lög um fórnir Fyrsti kafli Brennifórnir Drottin kallaði á Móse og talaði við hann úr samfundatjaldinu og mælti. Tala þú til Ísraelsmanna og segfið þá Þegar einhver af yður vill færa drottni fórn þá skulið þér færa fórn yðar af fjönaðinum, af nautum og sögðum. Sé fórn hans brenni fórn af nautum skal það er hann fórnar vera karlkins og galla löst. Skal hann leiða það að dyrum samfundatjaldsins svo að hann verði drottni velþóknanlegur. Því næst skal hann leggja hönd sína á höfuð brenni fórnarinnar að hún afli honum velþóknunar og þrið þægi fyrir hann. Síðan skal hann slátra ungu frammi fyrir drottni. En sinir Arons prestarnir skulu frambera blóðið og skulu þeir stökkva blóðinu allt í kring utan á altarið sem stendur við dyr samfundatjaldsins. Þá flái hann brennifórnina og hluti hana sundur. En sinir Arons prestarnir skulu gjöra eld á altarinu og leggja við á eldin. Og sinir Arons prestarnir skulu raða stikjunum, höfðinu og mörnum ofan á viðin sem lagður er á eldin sem er á altarinu. En innjöplin og fæturna skal þvó í vatni og skal presturinn brenna það allt á altarinu til brenni brennifórnar, eldfórnar þægilegs eins fyrir drottin. Síðan fórnar gjöf svo er hann framber til brenni fórnar af söðfjönaði, af söðkindum eða geitum. Þá skal það er hann fórnar vera karlkins og galla löst. Og skal hann sláta því við altari norðanvert frammi fyrir drottni, en sínir árons prestarnir skulu stökkva blóðinu úr því utan á altarið allt í kring. Síðan skal hann hluta það sundur og skal presturinn ráða stikjunum á samt höfðinu og mördnum ofan á viðinn sem lagður er á eldinn, sem er á aldarinu. En innýblinn og fæturna skal þvó í vatni og skal presturinn frambera það allt og brenna á aldarinu. Er það brennifórn, eldfórn þægilegs ilms fyrir drottin? Vilji hann færa drottni brennifórn af fuglum Þá taki hann til fórnar sinnar turtil dúfur eða ungar dúfur. Skal presturinn bera fuglin af altarinu og klípa af höfuðið og brenna það á altarinu. En blóðið skal kreista út á altarisliðina. Og hann skal taka sarpin með fyrinu á og kasta honum við austurlið altarisins þar sem askan er látind og hann skal rýfa vangina frá en þó eigi slíta þá af og skal presturinn brenna hann á altærinu ofan á viðnum sem lagður er á eldin. Er það brennifórn, eldfórn þægilegs ilms fyrir drottin. Annarkabli Matfórnir Þegar einhver vill færa drottni matfórn Þá skal fórn hans vera fínt mjöl og skal hann hella yfir það ólju og leggja reykelsis kvóðu ofan á það. Og hann skal færa það sonum Arons, prestunum, en presturinn skal taka af því hnefafillisína, af fína mjölinu og af óljunni, á samt allri reykelsis kvóðunni og brenna það á altærinu sem ilmfluta hluta fórnarinnar, sem eldfórn þægilegs ylms fyrir drottin. En það sem afgengur matfórninni fá Aron og sinir hans sem há heilagan hluta af eldfórnum drottins. Viljur þú færa matfórn af því sem í opni er bakað þá séu það ósýrðar kökur af fínu mjöli, olju blandadar og ósýrð flatbröð Ólíu smurð En sé fórnar gjöf þín matfórn á pönnu, þá skal hún vera ósýrt brauð að fínu mjöli ólíu blandað. Þú skalt brjóta það í móla og hella yfir það ólíu, þá er það matfórn. En sé fórn þín matfórn til reytt í suðupönnu, þá skal hún gjörða fínu mjöli með ólíu og þú skalt færa drottni í matfórnina sem af þessu er tilreitt. Skal færa hana prestinum og hann skal frambera hana að altarinu. En presturinn skal af matfórninni taka ilmhlutann og brenna á altarinu til eldfórnar þægilegs ilms fyrir drottin. En það sem afgengur matfórninni fái Aron og synir hans sem háhelgan hluta af eldfórnum drottins. Engin matfórn sem þér færi drottni skal gjörð af sýrðu degi, því að ekkert súrdið eða hunang megi þér brenna sem eldfórn drottni til handa. Í frumgróða fórn megi þér færa það drottni, en upp að altærinu má eigi bera það til þægilegs ilms. Allar matfórnir þínar skalt þú salti salta og þú skalt eigi láta vanta í matfórnir þínar salt þess sáttmála er guð þinn hefur við því gjörðt. Með öllum fórnum þínum skalt þú salt frambera. Færir þú drottni frumgróða matfórn þá skalt þú frambera í matfórn af frumgróða þínum öx, bökkuð við eld Mölin korn úr nýsleiknum kornstöngun. Og þú skalt hella olju yfir hana og leggja reykelsiskvóðu ofan á, þá er það matfórn. Og presturinn skal brenna ilm hluta hennar. Nokkuð af hennu mulda korni og oljunni ásamt allri reykelsiskvóðunni til eldfórnar fyrir drotting. Þriðji kapli Heitlafórnir Sér fórn hans heitlafórn og færi hann hann af nautpenningi fórtheldur er karlkins eða kvenkins þá sé það gallalaust er hann framber fyrir drottin Tví næst skal hann leggja höndsína á höfuðfórnarinnar og slátra henni fyrir dyrum samfundatjaldsins en sínir Arons prestarnir skulu stökkva blóðinu allt í kring utan á altarið. Skal hann síðan færa drottni eldfórn af heilafórninni. Netjuna er heilur yðrin og allan inni í blámörin bæði nýrun og nýrnamörin sem liggur innan á mölunum og starra lifrarblaðið. Við nýrun skal hann taka það frá og sinir Arons skulu brenna það á altarinu ofan á brennifórninni, sem liggur ofan á viðinum, sem lagður er á eldinn, til eldfórnar þægilegs ilms fyrir drottinn. Sé fórnargjöfinn sem hann færir drottni að heilla fórn af sauðfjönaði, þá sé það er hann framber gallalöst, fortheldur það er kallkynns eða kvenkins Færi hann sauðkind að fórnargjöf, þá færi hann hana fram fyrir drottinn. Því næst skal hann leggja hönd sína á höfuð fórnarinnar og slátra henni fyrir framan samfundatjaldið. En sinir Arons skulu stökkva blóðinu allt í kring utan á aldarið. Skal hann síðan af heilafórninni færa drottni í eldfórn mörinn úr henni. Rófuna alla skal taka hana af fast við rófu beinið. Netjuna er helur yðrinn og allan inn í blómörin, bæði nýrun og mörin sem er innan á mölunum og á starra lifrarblaðið Við nýrun skal hann taka það frá og presturinn skal brenna þetta á altarinu sem eldfórnar mat drottni til handa Sérfórnar hans hann skeitsauður þá skal hann færa það fram fyrir drottinn Leggja hönd sína á höfuð hans og slátra honum fyrir framan samfundatjaldið. En sínir Arons skulu stökkva blóðinu allt í kring utan á altarið. Því næst skal hann frambera af honum sem fornargjöf, sem eldforn drottni til handa, netjuna, er heilur yðrin og allan innifla mörin. Bæði nýrun og nýrna mörin sem er innan á mölunum, og starra lifrarblæðið. Við nýrunn skal hann taka það frá. Og presturinn skal brenna það á altarinu sem eldfórnar mat þægilegs ilms. Allur mör heyrir drottni til. Skal það vera ævinlegt lágmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mörr og ekkert blóð Eta Fjórði kafli Fórn fyrir sind aðstaprestsins Drottin talaði við móse og sagði Talaðu til Ísraelsmanna og seg Nú sindgar einhver að vangá í einhverju því sem drottin hefur bannað að gjöra og gjörir eitthvað af því Ef smurði presturinn sindgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir sindsína, er hann hefur dríkt, færa drottni ungu neiti gallalaust til sindafórnar. Skal hann leiða uksan að dyrum samfundatjaldsins fram fyrir drottin og leggja höndsína á höfuð uksans og slátra uksanum frammi fyrir drottni. Skal smurði presturinn taka nokkuð á blóði uksans og bera það inn í samfundatjaldið. Skal presturin drepa fingri sínum í blóðið og stökkva sjö sinnum nokkuð á blóðinu frammi fyrir drottni fyrir framan fortjald helgitónsins. Því næst skal presturin ríða nokkuð á blóðinu á horn ylmreikelsis aldari síns er stendur í samfundatjaldinu frammi fyrir drottni en öllu hínu blóði uksans skal hella nýður við brennifórnaralltarið er stendur við dyr samfundatjaldsins síðan skal hann taka allan mörin úr sindafórnar uksanum, netjuna er hýlur yðrin og allan innifla mörin bæðinýrun og nýrnamörin sem er innan á mölunum og stærra lifrarbladið Við nýrun skal hann taka það frá eins og hann er tekin úr heilla fórnar nautinu og skal presturinn brenna þetta á brenni fórnar altarinu en húð uxans og allt kjötið ásamt samt höfðinu og fótunum inn í blunum og górinu allan uxan skal hann færa út fyrir herbúðirnar á reynan stað Þar sem öskunni er hellt út, leggja hann á við og brenna í eldi. Þar sem öskunni er hellt út, skal hann brendur. Fórn fyrir sind safnaðarins. Ef allur Ísraels líður miskjörir að vangá og það er safniðunum hulið, að þeir hafa gjörðt eitt sem drottin hefur bannað og falla í sekt þá skal söpnuðurinn þegar syndin sem þeir hafa dríkt er vitanleg orðin færa ungneiti til syndafórnar og leiða það fram fyrir samfundatjaldið og skulu öldungar sapnaðarins leggja hendur sínar á höfuð uksans frammi fyrir drottni og slátra uksanum frammi fyrir drottni og smurði presturinn skal bera nokkuð af blóði uxans inn í samfundatjaldið og skal presturinn drepa fingri sínum í blóðið og stökkva þí sjö sinnum frammi fyrir drottni fyrir framann fortjaldið og nokkuð af blóðinu skal hann rýða á horn aldarisins sem er frammi fyrir drottni inni í samfundatjaldinu en öllu hinu blóðinu skal hann hella nýður við brenni brennifórnaraltarið sem er við dýr samfundatjaldsins og hann skal taka allan mörinn úr honum og brenna á altarinu þannig skal hann fara með uksan eins og hann fór með syndafórnar uksan svo skal hann með hann fara þannig skal presturinn frithæja fyrir þá og þeimun fyrir gefið verða Skal hann síðan færa uksan út fyrir herbúðirnar og brenna hann eins og hann brenndi hinn fyrri uksan? Er það syndafórn sapnaðarins? Fórn fyrir synd höfðingjans Þegar leiðtói syndgar og gjörir að vanga á eitthvað sem drottinn guð hans hefur bannað og verður fyrir það sekur Og honum er gjörð vitanleg sindsú er hann hefir dríkt. Þá skal hann færa að fórnarkjöf geithafur gallalausan. Skal hann leggja hönd sína á höfuð hafursins og slátra honum þar sem brenni fórnunum er slátrað frammi fyrir drottni. Það er sindafórn. Skal presturinn þá taka nokkuð af blóði sindafórnarinnar með fingri sínum og ríða því á horn brennifórnar altari sinns. En hinu blóðinu skal hann hella nýður við brennifórnar altarið. En allan mörin úr honum skal hann brenna á altarinu eins og mörin úr heilla fórninni. Þannig skal presturinn frið þæja fyrir hann vegna sindar hans og honuminn fyrir gefið verða fórn fyrir sind einstaklings Ef einhver allþýðumadur sindgar að vangá með því að gjöra eitthvað það sem drottinn hefur bannað og verður sekur og honum er gjörð vitanleg sind sú sem hann hefur dríkt, þá skal hann færa að fórnargjöð geit gallalausa fyrir sind þá sem hann hefur dríkt Skal hann leggja hönd sína á höfuð sindafórnarinnar og slátra sindafórninni þar sem brennifórnum er slátrað. Síðan skal presturinn taka nokkuð af blóðinu með fingri sínum og ríða því á horn brennifórnar alltari síns. En öllu hinu blóðinu skal hann hella nýður við alltarið. En allan mörinn skal hann taka frá eins og mörinn úr heilafórninni var tekin frá og skal presturinn brenna hann á altarinu til þægilegs ilms fyrir drottin. Þanni skal presturinn frithæja fyrir hann og honuminn fyrir gefið verða. Framberi hann sökind að fórnar gjöf til syndafórnar þá skal það er hann framber vera ásauður gallalaus. Skal hann leggja hönd sína á höfuð syndaþornarinnar og slátra henni til syndaþornar þar sem brenni fórnuin er slátrað. Skal þá presturinn taka nokkuð af blóði syndaþornarinnar með fingri sínum og ríða því á horn brenni fórnuar altarissins en öllu hinu blóðinu skal hann hella niður við altarið. En allan mörin skal hann taka frá Eins og sauðamörin er tekin úr heilafórninni og skal presturinn brenna hann á altarinu ofan á eldfórnum drottins. Þannig skal presturinn frið þæja fyrir hann vegna sindar þeirrar er hann hefið dríkt og mun honum fyrir gefið verða. 5 kafli Fórn í sérstökum tilvíkum Nú sindkar einhver með því að hann hefur heyrt formælingu og getur vitni bórið fórt sem hann hefur séð það sjálfur eða orðið þess vísari en segir eigi til og bakar sér þannig sekt eða einhver snertir einhvern óreinan hlut hvort það er heldur ræ af óreinu villidýri eða ræ af óreinum fjenaði eða hræi af órheynu skriðkvíkindi og hann veit ekki af því og verður þannig órheyn og sekur. Eða hann snertir mann órheynan hverjar tegundar sem órheynleikin er sem hann er órheynna af og hann veit eigi af því en verður þess síðarvís og verður þannig sekur. Eða fleipri einhver þeim eði af munni fram Að hann skuli gjöra eitthvað illt eða gott, hvað sem það nú kann vera, sem enn fleipra út úr sér með eiði, og hann veit egi af því, en verður þess síðar vís og verður sekur fyrir eitthvað af þessu. Verði nokkur sekur fyrir eitthvað af þessu, þá skal hann játa sindsýna. Og hann skal til sektar bótar fyrir sind þá sem hann hefur dríkt færa drottni ásauð úr hjörðinni, ásauð eða geit í sindafórn. Og presturinn skal frithæja fyrir hann vegna sindar hans. En ef hann á ekki fyrir kind, þá skal hann í sektar bætur fyrir miskjörð sína færa drottni tvær turtildúfur eða tvær ungardúfur aðra í syndafórn en hina í brennifórn. Hann skal færa þær prestinum og hann skal frambera þá fyrr er til syndafórnar er ætluð. Skal hann klípa höfuðið af hálsinum en slíta þó eigi frá. Stökkva nokkru af blóði syndafórnarinnar á hlið altari sinns en það sem eftir er á blóðinu skal krist úr og látið drjúpa niður við altarið það er syndafórn en hina skal hann tilreiða í brenni brennifórn að réttum síð og presturinn skal friðþæja fyrir hann vegna syndar þeirrar sem hann hefur dríkt og mun honum fyrir gefið verða en ef hann á ekki fyrir tveimur turtildúfum eða tveimur ungum dúfum Þá skal hann frambera að fórnargjöf fyrir miskjörð sína tíunda partur efu af fínum jöli í syndafórn. Skal hann eigi hella olju á það ný heldur láta á það reykjelsis kvoðu, því að það er syndafórn. Hann skal færa það prestinum og presturinn skal taka af því sína sem ilmhlu taf fórnarinnar og brenna á altarinu ofan á eldfórnum drottins það er syndafórn og presturinn skal frið þæja fyrir hann fyrir synd þá er hann hefur dríkt með einhverju þessu og honum fyrir gefið verða en hitt fái presturinn eins og matfórnina Sektarbætur Drottinn talaði við Mósi og sagði Nú sýnir einhverð þá svigsemi að draga undan eitthvað af því sem drottni er helgað. Þá skal hann í sektarbætur færa drottni hrút gallalausan úr hjörðinni sem að þínu mati sé eigi minna en tveggja sikla við því eftir helgidóm sikli til sektarfórnar. Og það sem hann hefur dreigð undan af helgum hlutum skal hann að fullu bæta og gjalda fimmtungi meira Skal hann færa það prestinum og presturinn skal frið þæja fyrir hann með sektarfórnar rútnum og mun honum fyrir gefið verða Nú sindgar einhver og gjörir eitt hvað sem drottinn hefur bannað og veit að af því og verður þannig sekur og miskjörð hvílir á honum Þá skal hann færa prestunum hrút gallalausan úr hjörðinni eftir mati þínu til sektarfórnar. Og presturinn skal frið þæja fyrir hann. Fyrir vangæstlusinn þá er hann hefur óafitandi dríkt og mun honum fyrirgefið verða. Það er sektarfórn. Hann er sannlega sekur orðin við drottin. Sjötti kabli Drottin talaði við Móse og sagði: Nú syndgar einhver og sínir svik sem er gegn drottni og thrætir við náunga sinn fyrir það sem honum hefur verið trúað fyrir eða honum hefur verið í hendur seltt eða hann hefur ránt eða hann hefur haft með ofríki af náunga sínum eða hann hefur fundið eitthvað sem tinst hefir og thrætir fyrir það eða hann með meinsæri sinjar fyrir einhvern þann verknað er menn fremja sér til sindar. Þegar hann sindgar þannig og verður sekur, þá skal hann skila því aftur sem hann hefur rænt eða með ofríki haft af öðrum, eða honum hefur verið trúað fyrir, eða hennu týnda sem hann hefur fundið, eða hverju því er hann hefur sinjað fyrir með meinsæri, og skal hann bæta það fullu verði og gjalda fimmtungi meira. Skal hann greiða það eiganda á þeim degi er hann færir sektarfórt sína. En í bætur drottni til handa skal hann færa prestinum hrút gallalausan úr hjörðinni eftir þínu mati til sektarfórnar. Og presturinn skal frið þæja fyrir hann frammi fyrir drottni og honum unn fyrir gefið verða. Hvað sem enn fremja sér til sektar? Brennifórnin Drottin talaði við Mósi og sagði Bjóð Aróni og sonum hans á þessa leið. Þessi eru ákvæðin um Brennifórnina. Brennifórnin skal vera á eldstæði altarisins alla nóttina til morguns og skal altaris eldinum haldið lifandi með því. Og presturinn skal færa sig í línglæði sín og dragar línbrækur yfir hold sitt. Taka síðan burt öskuna eftir brennifórnina er eldurinn hefur eitt á altarinu og steipa henni nýður við hlið altarisins. Þá skal hann færa sig úr klæðum sínum og fara í önnur klæði og bera öskuna út fyrir herbúðirnar á hreinan stað og eldinum á altarinu skal haldi lifandi með því hann skal eigi slokna og presturinn skal á hverju morgni leggja við að eldinum og hann skal raða brenni fórninnini ofan á hann og brenna mörin úr heilla fórnunum á honum eldurinn skal sífellt brenna á altarinu og aldrei slokna matfórninn Þessi eru ákvæðin um matfórnina Sinir Arons skulu frambera hana fyrir drottin að altarinu og hann skal taka því sína að fína mjöli matfórnarinnar og olíunni og alla reykelsiskvóðuna sem er á matfórninni og brenna á altarinu til þægilegs ilms sem ilm hluta hennar fyrir drottin En það sem eftir er af henni skulu Aron og sinir hans eita. Ósýrt skal það eitið á helgum stað í forgarði samfundatjaldsins skulu þeir eita það. Egi má baka það með súldegi. Ég gef þeim það í þeirra hluta af eldfórnu mínum. Það er háheilagt, eins og syndafórnin og sektarfórnin. Allt karlkinn meðal Arons nýðja má eta það frá kyni til kyns ber yður það af eldifórnum drottins um aldur og æði. Hver sem snertir það skal vera heilagur. Fórn á víkslutegi Drottin talaði við Mósi og sagði Þessi er fórnargjöf aarons og svona hans sem þeir skulu færa drottni á smörningardegi sínum. Tíundi partur úr efu af fínum mjölu í stöðuga matfórn helmingurinn að því að morgni og helmingurinn að kveldi. Skal tilreiða hana á pönnu með olju. Þú skalt frambera hana saman hrærða. Þú skalt brjóta hana í stikki og fórna henni til þægilegs ilms fyrir drottin. Og presturinn sá á sonum hans sem smurður er í hans stað skal tilreiða hana. Er það ævarandi lögmál drottins, öll skal hún brend. Allar matfórnir presta skulu vera alfórnir. Þær má ekki eta. SINDAFÓRNIN Drottinn talaði við Mósi og sagði, mæl til Arons og svona hans og seg. Þessi eru ákvæðin um syndafórnina. Á þeim stað sem brennifórnunum er slátrað, skal syndafórninni slátrað frammi fyrir drottni. Hún er háheilög. Resturinn sem framber sindafórnina skal eta hana á helgum stað skal hún etin í forgarði samfundatjaldsins Hver sá er snertir kjöt hennar skal vera heilagur og þegar eitt hvað af blóðinu spítist á klæðin þá skalt hún þvo það sem spýst hefur á á helgum stað og leirkerið sem hún hefur verið svoðin í skal brjóta en hafi hún verið svoðin í eirkeri þá skal fæja það og skóla í vatni allt karlkinn meðal prestana má eita hana hún er háheilög en enga sindafórn má eita hafi nokkuð af blóði hennar verið borið inn í samfundatjaldið til friðþægingar í helgidóminum Heldur skal hún brendt í eldi. Sjöndi kabli Sektarfórnin Þessi eru ákvæðin um sektarfórnina. Hún er háheilög. Þar sem brenni brennifórnin er slátrað skal og sektarfórnin er slátrað og skal stökkva blóði hennar allt í kring utan á altarið. Og öllum mörnum úr henni skal fórna, rófunni, netjunni sem heilur yðrin, báðum nýrunum, nýrna mörnum sem liggur innan á mölunum og stærra lifrarblaðinu. Við nýrun skal taka það frá. Og presturinn skal brenna þetta á altarinu sem eldfórn drottni til handa. Er það sektarfórn? Allt karlkinn meðal prestana má eta hana á helgum stað skal hún etin. Hún er háheilög. Skal með sektar fórn farið á sama hátt og synda Eru sömu ákvæði um báðar. Presturin sem með þeim friðþægir skal fá þær. Presturin sem framber brenni fórn einkvæs manns Skal fá skinnið af brennifórninni sem hann fram ber. Og sérkverja matfórn sem í opni er bökuð Eða tilrætt í söðupönnu eða á steykarpönnu Fá í presturinn sem framber hana En sérkver matfórn olíu blönduð eða þurr Skal tilheyra öllum sonum Arons Svo einum sem örum. Heitla fórnin Þessi eru ákvæðin um heilafórnina sem drottni er færið. Ef einhver framber hana til þakkar gjörðar þá skal hann auk þakkarfórnarinnar frambera ósýrðar kökur, oljublandaðar og ósýrð flatbrauð, oljusmörð og oljublandaðar kökur hræðar úr fínu mjöli. Ásamt kökum úr sírðu degi skal hann frambyra þessa fornargáfu sína auk heilla þakkar fornarinnar og hann skal af henni frambyra eina köku á hverri tegund fornargáfunar sem fornargjöf drottni til handa skal presturinn er stökkvir blóði heilla fornarinnar fá hana en kjötið af heilla þakkar forninni skal etið sama dag sem fornin er fram borin. Egið skal geyma neitt af því til morguns. Sér slátturfórn hans heitfórn eða sjálfviljúfórn, þá skal hún etin sama dag sem hann framber slátturfórn sína. Þó má eta það sem afgengur daginn eftir. En það sem verður eftir af kjöti slátturfórnarinnar á þriðja degi skal brenna í eldi. En síða á þriðja degi nokkuð etið af kjöti heilla fórnarinnar, þá mun það eigi verða velþóknanlegt. Það skal eigi tilreiknast heim er fram bar það. Það skal talið skemmt kjöti. Á hverjum þeim er ettur af því, skal miskjörð kvíla. Og það kjöti sem komið hefur við eitthvað óhreint, skal eigi eita. Heldur skal brenna það í eldi Hvað kjötið að öruleiti snertir það má hver sem hreytn er kjöt eita en hver sá sem etur kjöt af heilafórn sem drottni er færð á meðan hann er óreyt hann skal upprættur verða úr þjóðsynni og hver sem snertir nokkuð óreyt hvort heldur það er óreyt maður eða óreyn skepna eða hvaða óhrinn viðurstíð sem er og ettur þó af heilafórnar kjöti sem drottni er fært hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Bann gegn nestlu og blóðs Drottinn talaði við Mósi og sagði Tala þú til Ísraelsmanna og seg Engan mör úr nautum, sögðum eða geitum megi þér etta. En mör úr sjálfdauðum skeppnum eða dýrvipnum má nota til hvers sem vera skal. En með engu móti megi þér etta hann. Því að hver sá sem etur mör úr þeirri skeppnu sem drottni er færð eldfórnaf, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Egi skulið þér heldur nokkurs blóðs í neinum á bústöðum yðar. Hvorki úr fuglum, mér fjenaði. Hver sá er nokkurs blóðs neytir, hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Skildu greiðslur Drottin talaði við Mósi og sagði Tala til Ísraels manna og seg Sá sem færir drottni heillafórn skal sjálfur frambera fórnargjöf sína fyrir drottin af heillafórninni. Með sínum eigin höndum skal hann frambera eldfórnir drottins. Mörin ásamt bringunni skal hann frambera, bringuna til þess að veifa henni sem veifi fórn frammi fyrir drottni og skal presturinn brenna mörinn á aldarinu en bringuna skal Aron og sinir hans fá. Og af heilafórnum íðar skulið þér gefa prestinum hægra lærið að þórnarkjöf. Sá af sonum Arons er framber blóðið úr heilafórninni og mörinn skal fá hægra lærið í sinn hluta. Því að bringuna sem veifaskal og lærið sem fórnaskal hef ég tekið af Ísraels mönnum af heitlafórnum þeirra og gefi það Aroni presti og sonum hans er það ævinleg skildu sem á Ísraels mönnum hvílir Þetta er hluti Arons og hluti sona hans af eldfórnum drottins á þeim degi sem hann leti þá fram til þess að þjóna drottni í press embætti sem drottin böð að Ísraels menn skildu greiða þeim á þeim degi sem hann smurði þá er það ævinleg skildugreisla hjá þeim frá kyni til kyns Þetta eru ákvæðunum brennifórnir, matfórnir syndafórnir sektarfórnir, víkslufórnir og heilafórnir sem drottinn setti Mósi á sína í fjalli þá er hann bauð Ísraelsmönnum að þeir skildu færa drottni fornargafir sínar í sínai eði mörg Upphaf guðs þjónustu á sínai Áttundi kafli Víksla Arons og sona hans Drottin talaði við Mósi og sagði Tak Aron og sonu hans með honum Klæðin og smurningar olíuna Sindarfórnar uksan Báða hrútana og körfuna með ósýrðubrautunum og stefn þú saman öllum söpnuðinum við dýr samfundatjaldsins. Og Mósi gjörði eins og drottinn bauð honum og söpnuðurinn kom saman við dýr samfundatjaldsins. Mósi sagði við söpnuðinn. Þetta er það sem drottinn hefur búið að gjöra. Því næst leti Mósi fram Aron og sonu hans og þvoði þá í vatni. Og hann lagði yfir hann kirtilinn, kirti hann beltinu, Og færði hann í möttulinn, lagði yfir hann hökulin og girti hann hökulinndanum og batt hann þannig að honum. Þá festi hann á hann brjóstskjöldin og létt úrím og túmmím í brjóstskjöldin. Og hann setti vefjarhöttin á höfuð honum og framan á vefjarhöttin setti hann gullspöngina, ennislaðið helga, svo sem drottin hafði bóðið Mósið. Móse tók smurningaróljuna og smurði tjaldbúðina og allt sem í henni var og helgaði það. Og hann stökti henni sjösinum á altarið og smurði altarið og öll áhald þess, svo og kerið og stjætt þess til að helga það. Því næst heldi hann smurningarólju á höfuð Aroni og smurði hann til þess að helga hann. Síðan leti Móse fram sonu Arons, færði þá í kirtla, girti þá belti og batta á þá dúka svo sem drottin hafði bóðið Móse. Þá leti hann fram syndafórnarugsan og Aron og sinir hans lögðu hendur sínar á höfuð syndafórnarugsans. En Móses látræði honum, tók blóðið og reyð því með fingri sínum á horn altari síns, allt í kring, og sinn treinsaði altarið en því sem eftir var af blóðinu heldi hann neyður við altarið og hann helgaði það með því að frið þæja fyrir það því næst tók hann allan inn í stærra livrarblæðið bæði nýrun og nýrnamörinn og Móse brendi það á altarinu en uksan sjálfan bæði húðina af honum kjötið og górið brendi hann í eldi þeir utan herbúðuvnar svo sem drottinn hafði boðið mósé því næst leyti hann fram brenni fórnarhrútinn og aron og synir hans lögðu hendur sínar á höfuð hrútssins síðan slátraði mósé honum og stökti blóðinu allt umkring kring á altarið og hann hlutaði hrútinn sundur og mósé brenndi höfuðið stykkin og mögrinn En innýplin og fæturna þvoði hann í vatni. Síðan brendi Mósi allan hrútin á altarinu. Það var brennifórn þægilegs ilms, það var eldfórn drottni til handa, svo sem drottin hafði bóðið Mósi. Þessu næst leti hann fram hinn hrútin, víkslu hrútin, og Aron og senir hans lögðu hendur sínar á höfuð hrútsins. Og Móse sláttraði honum og tók nokkuð af blóði hans og reið á hægra ernasnepil Arons, á þumalfingur hægri handar hans og á stóru tá hægri fótar hans. Þá leti Móse fram sonu Arons og reið nokkuð af blóðinu á hægra ernasnepil þeirra og á þumalfingur hægri handar þeirra og á stóru tá hægri fótar þeirra og Móse stökti blóðunni allt umkring á altarið. Og hann tók mörin, róvuna, allan inniplamörin, stærra lifrarblæðið, bæði nýrun og nýrnamörin og hægra lærið. Sömu leiðis tók hann úr körfunni með ósýrðu bröðunum sem stóð frammi fyrir drottni, eina ósýrða köku og eina olíuköku, og eitt flatbruð og lagði það ofan á mörin og hægra lærið. Og hann lagði það allt í hendur Aroní og í hendur sonum hans og veifaði því til veivi fornar frammi fyrir drottni. Síðan tók Mósí það af höndum þeirra og brendi það á altarinu ofan á brenni forninn. Það var víðslu fórn til þægilegs ilms. Það var eldfórn drottni til handa. Því næst tók Mósi bringuna og veifaði henni til veifi fórnar frammi fyrir drottni. Fékk Mósi hana í sinn hlut af víkslu hrútnum, svo sem drottin hafði bóðið Mósi. Og Mósi tók nokkuð af smörningarolíunni og nokkuð af blóðinu sem var á altarinu og stökti því á Aron og klæði hans og á sonu hans og á klæði sona hans á samt honum og hann helgaði Aron og klæði hans og sonu hans og klæði sona hans á samt honum og Móse sagði við Aron og sonu hans sjóðið kjötið fyrir dyrum samfundatjaldsins og etið það þar á samt bröðinu sem er í víkslufórnar korfunni svo sem ég bauð er ég sagði Aron og sinir hans skulu eita það En leifarnar af kjötinu og brauðinu skulu þér brenna í eldi og sjö daga skulu þér ekki ganga burt frá dyrum samfundatjaldsins uns víkslu dagar í þar er á enda því að sjö daga skal fylla hendur í Svo sem gjörðt hefur verið í dag hefur drottinn bóðið að gjöra til þess að frið þæja fyrir yður. Og við dyr samfundatjaldsins skulu þér vera sjö daga, bæði dag og nótt. Og varðveita bóðor drottins svo að þér degið ekki. Því að svo hefur mér verið bóðið. Og Aron og sinir hans gjörðu allt það sem drottinn hafði bóðið og Móse flutti þeim. Nýjundi kafli Fyrstu fórnir Ísraels Á áttunda degi kallaði Mósei fyrir sig Aron og sonu hans og öldunga Ísraels og sagði við Aron. Takk þér naut kálf í syndafórn og hrút í brennifórn galla lösa og leið þá fram fyrir drottin. En til Ísraels manna skal du tala á þessa leið takkið geithafur í syndafórn og kálf og söðkind bæði veturgömul og gallalaus í brennifórn og uxa og hrút í hellafórn til þess að slátra þeim frammi fyrir drottni og matfórn og líu blandaða því að í dag mun drottin birtast íður og þeir færðu það sem óse hafði bóðið framfyrir samfundatjaldið Og allur söpnudurinn kom og nam staðar frammi fyrir drottni. Móse sagði Þetta er það sem drottinn hefur bóðið. Gjöri það og mundið drottinn spyrtast yður. Því næst mælti Móse til aarons Gakk þú að altarinu og fórna sinda fórn þinni og brenni fórn þinni og friðþæg þú fyrir þig og fyrir líðin. Frambi er því næst fórnar göf líðsins og friðþæg fyrir þá svo sem drottinn hefur bóðið. Aron gekk þá að aldarinu og sláttræði kálfinum er honum var ætlaður til syndafórnar. En sinir aarons færðu honum blóðið og hann drap fingri sínum í blóðið Og résvi að horn altarissins en hinu blóðinu helti hann niður við altarið. En mörin, nýrun og stærra lifrarblaðið úr syndafornneni brenndi hann á altarinu, svo sem drottinn hafði boðið Móse. En kjötið og húðina brenndi hann í eldi fyrir utan herbóðirnar. Síðan sláttraði hann brenni fornneni og sinir Arons réttu að honum blóðið en hann stökti því allt um kring á altarið. Þeir réttu og að brenni brennifórnina í stikkjum og höfuðið og hann brendi hana á altarinu og hann þvoði innýblinn og fæturna og brendi á altarinu ofan á brennifórninni. Þá bar hann fram fórnargjöf lýsins tók hafurinn sem ætlaður var líðnum til syndafórnar sláttraði honum og færði hann í syndafórn eins og kálfin áður Hann frambar og brenni fórnina og fórnaði henni að réttum síð og hann frambar matfórnina tók af henni sína og brendi á altarinu auk morgun brenni fórnarinnar því næst sláttraði hann uksanum og hrútnum til heilla fórnar fyrir líðin en sinir Arons réttu að honum blóðið en hann stökti því allt í kring á altarið svo og mörstikkin úr uksanum og af hrútnum rófuna netjuna sem heilur yðrin nýrun og stærra lifrarblaðið og þeir lögðu mörin ofan á bringurnar en hann brendi mörin á altárinu en bringunum og hágra lærinu veifaði áron til veififórnar frammi fyrir droptni svo sem mósé hafði boðið síðan hóf áron upp hendur sínar yfir fólkið og blessaði það og hann sté ner er hann hafði fórnað synda fórninn ni brenni fórninn og heilla fórninn Móse og Aron gengu inn í samfundatjaldið og er þeir komu út aftur, blessuðu þeir fólkið. Byrtist þá dýrð drottins öllum líðnum. Eldur gekk út frá drottni og eitti brenni fórninni og mörnum á aldarinu. En er allur líðurinn sá þetta, hófuð þeir upp fagnaða róp og fjellu fram á ásjónur sínar. tíundi kafli Missgjörð Nadabs og Abihu Nadab og Abihu sinir Arons tóku hvór sína eldpönnu og letu eldi í þær og lögðu reykelsi ofan á og báru fram fyrir drottin og viðan eld sem hann eigi hafði bóðið þeim Gekk þá eldur út frá drottni og eitti þeim og þeir dóu frammi fyrir drottni. Þá sagði Móse við Aron. Nú er það framkomið sem drottinn sagði. Heilagleik minn vil ég sína á þeim sem nálægjast mig og byrta dýrð mína frammi fyrir öllum líð. Og Aron þagði. Móse kallaði á Mísael og Elsa fan, svonu Úsíels föðurbróður Arons og sagði við þá komið og berið burt úr helgidóminum frændur ykkar út fyrir herrbúðirnar og þeir komu og báruð þá í kirtlum þeirra út fyrir herrbúðirnar eins og Mósi hafði sagt og Mósi sagði við Aron og við eleasar og Ítamar svonu hans Þér skulið eigi láta hár yðar flakta eigi heldur sundur íva klæði yðar að er ekki degið og hann reyðist ekki öllum sögnuðinum en bræður yðar allur Ísraels líður gráti yfir þeim eldi sem drottinn hefur kveikt og eigi þér fara út fyrir dyr samfundatjaldsins eðla munuð þér degja því að smurningar olíja drottins er á eður. Og þeir gjörðu sem óse bauð. Reglur fyrir presta Drottin talaði við Aron og sagði Forki skalt þú, nýð sinir þínir, drekka vín eða áfengan drikk þegar þeir gangir inn í samfundatjaldið Svo að þér degið ekki. Það er ævarandi lögmálhjá yður frá kyni til kyns. Og þér skuluðu gjöra greinar mun á því sem er heilagt og óheilagt og á því sem er hreint og óhreint. Og þér skuluðu kenna Ísraels öll þau lög er drottin hefur gefið þeim fyrir Móset. Móse sagði við Aron og þá Eliasar og Ítamar sonu hans er eftir voru á lífi. Takkið matfórnina sem eftir er af eldfórnum drottins og etið hana ósýrða hjá altarinu því að hún er há heilug. Og þér skulið eta hana á helgum stað því að hún er hinn ákveðinu hluti þinn og svona þinna af eldfórnum drottins því að svo er mér bóðið. En bringuna sem veifaskall og lærið sem fornaskall skulu þér eita á hreinum stað fú og sinir þínir og dætur þínar með þér, því að þetta er sá ákveðunir hluti sem þér er gefin og sonum þínum af heilla fornum Ísraelsmanna. Lærið sem fornaskall og bringuna sem veifaskall skulu þeir frambera ásamt mörst ykkja til þess að veifa því til veifi fórnar frammi fyrir drottni. Síðan skalt þú fá það og sínir þínir með þér sem ævinlega skildu greyslu eins og drottinn hefur bóðið. Og Móse leitaði vandlega að syndafórnar hafrinum og sjá hann var uppbrendur. Þá reyttist hann Eliasar og Ítamar sonum Arons er eftir voru á lífi og sagði við þá Hvers vegna átti þið ekki syndafórnina á helgum stað? Því að hún er háheilug og hann hefur gefið ykkur hana til þess að burt taka miskjörðsapnaðarins og frið þæja fyrir þá frammi fyrir drottni sjá blóð hennar hefur ekki verið borið inn í helgidómin þú áttu þó að eta hann á heilgum stað eins og ég hafði boðið en aron sagði við mósi sjá í dag hafa þeir framborið synda fórn sína og brenni fórn fyrir drottinn og mér hefur slíkt að höndum borið hefði ég nú etið synda fórninn í dag Mundi drottni hafa þóknast það? Og er Mósi heyrði þetta, lét hann sér það vel líka. Fórskriftir um hreinleika Elllefti kafli Hrein dýr og óhrein Drottin talaði við Mósi og Aron og sagði við þá talið til Ísraelsmanna og segið Þessi eru þau dýr er þér megið eita af öllum ferfættum dýrum sem er á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og það er al og jórtra megið þér eita. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eita. Úlvaldan Því að hann jórtrar að sönnu en er eigi klöfhærður, hann sé yður órheitt. Stökk héran Því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klöfir, hann sé yður órheitt. Héran Því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klöfir, hann sé yður órheitt. Og svínið Því að það hefur að sönnu klaufir og það er al klopnar, en jórtrar ekki. Það sé yður óreint. Kjöt þeirra skulu þér þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þér þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óreint. Af lagardýrum megi þér eta þessi. Öll lagardýr sem hafa sund, ugga og hristur. Hvort heldur er í sjó eða ám, megi þér eita. En af öllu því sem kvikt er í vötnunum og af öllum lifandi skeppnum sem er í vötnunum, séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sund upp og hreistur yður viðurstigð. Viðurstigð skulu þau vera yður. Ekki skulu þér eita kjöt þeirra og við hræjum þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sönd upp á hreistur skulu vera yður viðurstigð. Af fugglunum skal yður stugga við þessum. Þér skuluð eigi eita þá þeir eru viðurstigð. Örninn, skegggammurinn, og gamurinn, gleðan og valakýnið. Allt hrafnakýnið strúturinn, svalan, máfurinn og haukakynið, uglan, súlan og náttuglan, hornuglan, pelíkaninn og hrækamurinn, storkurinn og lógukynið, herfuglin og leðurblakkan. Öll fleig skriðkvíkindi fer fætt séu yður viðurstíð Af öllum flegum skriðkvikindum ferfættum megi þér þau ein eita er hafa leggji upp af afturfótunum til þess að stökkva meðum jörðina Af þeim megi þér eita þessi Arbe engisbrettur Solam engisbrettur Hargól engisbrettur og Hagab engisbrettur en öll önnur fleig skriðkvíkindi ferfætt séu yður viðurstigð. Af þessum dýrum verði þér óreinir. Hver sem snertir ræð þeirra verður óreinn til kvelds, en hver sá sem ber ræð þeirra hann skal þvoklæði sín og er óreinn til kvelds. Hvert að ferfætt dýr sem hefur klaufir þó eigi alklopnar og eigi jórtrar séu yður óreint Hver sem þau snertir verður óreint Og öll þau sem ganga á römmum sínum meðal allra dýra ferfættra séu yður óreint Hver sem snertir ræð þeirra er óreint til kvelds Og sá sem ber ræð þeirra skal þó klæði sín og er óreint til kvelds Þau skulu vera yður órein. Þessi skulu vera yður órein á meðal skriðkvikindana sem skrýða á jörðinni. Reisivistlan, músinn og eðlukýnið. Skræk eðlan, kóa eðlan, leta eðlan, salamandran og kameljónið þessi skulu veriður órein meðal allra skriðkvíkindana. Hver sem snertir þau þegar þau eru döð verður órein til kvelds. Sér hvað það er eitt af þeim fellur ofan á þegar þau eru döð verður óreint. Hvort heldur er í ílát, klæði, skinn eður sekkur. Öll þau áhöld sem til einhvers er notuð. Skal það í vatnleggja og er óhreint til kvelds, þá er það hreint. Falli eitt hvert af þeim ofan í leikir, þá verður allt sem í því er óhreint og kerið skulu þér brjóta. Allur matur sem etin er og vatn er í látið verður óhreint og allur drykkur sem drukkin er verður óhreint í hvaða keri sem hann er og sér hvað það sem hræð þeir að fellur á verður óhreint hvort heldur er opn eða eldstó skal það rifið niður það er óhreint og óhreint skal það yður vera Lindir einar og brunnar það er vastæður skulu hreinar vera en sá sem hrægin snertir verður óhreint En þó að eitthvað af hræjunum falli á útsæði sem á að sá, þá er það hreint. En ef vatn er látið á sæðið og eitthvað af hræjunum fellur ofan í það, þá sé það yfir óhreint. Þegar einhver af þeim skeppnum deyr sem yður eru til fæðu, þá skal sáir snertir döðans grokkin vera óhreint til kvelds. Og sá sem ettur af skrokknum skal þvó klæði sín og er órheðn til kvelds. Og sá sem ber skrokkin skal þvó klæði sín og er órheðn til kvelds. Öll skriðkvikindi sem skrýða á jörðinni skulu vera yður viðurstigð. Eigi skal þau eta. Öll þau er skrýða á kviðnum og öll þau er ganga á fjórum fótum Svo og allar markfællur meðal allra skriðkvikinda er skrýða á jörðinni. Þau skulu þér eigi eita, því að þau eru viðurstigð. Láttið eigi nokkurt skriðkvikindi gjöra yður sjálfa viðurstigilega. Og sörgið yður ekki á þeim, svo að þér verðið óhreinir af þeim. Því að ég er drottinn, guð yðar, og helgist Og verið heilagir því að ég er heilagur. Og þér skuluð ekki sörga sjálfa yður á nokkru því skriðkvikindi sem skrýður á jörðinni því að ég er trottin sem liti yður út af ekiptalandi til þess að vera yðar guð. Þér skuluð vera heilagir því að ég er heilagur. Þessi eru ákvæðin um ferfættu dýrin, þuglana og allar lifandi skepnur sem hrærast í vötnunum og um allar lifandi skepnur sem jörðin er kvik af, svo að menn við til grein og hreinna og hreinna dýra, svo og ætra dýra og og ætra. Tólti kafli Reynsunardagar sængur konu Drottinn talaði við Mósi og sagði Tala þú til Ísraels og seg Þegar kona verður léttari og elur svein barn þá skal hún vera óhrein sjö daga Skal hún vera óhrein eins og þá daga sem hún er saurug af klæðaföllum Og á áttunda degi skal umskera hold yfir hans En konan skal halda sér heima þrjáttíu og þrjátt daga meðan á bló hreinsuninni stendur. Hún skal ekkert heilagt snerta og eigin í helgidóminn koma uns hreinsunardagar hennar eru úti. En ef hún elur meibarn þá skal hún vera óhrinn hálfan mánuð sem þá er hún er sörug af klæðaföllum og hún skal halda sér heima sextíu og 60 daga meðan og blóð hreinsuninni stendur. En þegar hreinsunardagar hennar eru úti, hvort heldur er fyrir svoan eða dóttur. Þá skal hún færa prestinum að dyrum samfundatjaldsins, söðkind, vetur gamla í brennifórn. Og unga dúfu, eða turtil dúfu í syndafórn. Skal hann frambera það fyrir drottin og friðþæja fyrir hana og er hún þá hrein á blóðlátum sínum. Þessi eru ákvæðin um sangur konuna, hvort heldur barnið er sveinbarn eða meibarn. En ef hún á ekki fyrir sökjind, þá færi hún tvær turtil dúfur eða tvær ungar dúfur, aðra í Brennifórn en hína í Sindafórn, og skal presturinn frið þæja fyrir hana og er hún þá hrein. Þrettandi kafli Holtzveiki Drottin talaði um Mósi og Aron og sagði Nú tekur einhver þróta, hrúður eða gljáttíla í skinnið á hörundi sínu og verður að lík þrár skellu í skinninu á hörundi hans þá skal leiða hann fyrir Aron prest eða einhvern af prestunum svonum hans. Og prestur skal líta á skelluna í skinninu á hörundinu og hafi hárin í skellunni gjörst hvít og beri skelluna dýpra einn skinnið á hörundi hans, þá er það lík þrál skella. Og presturinn skal líta á hann og dæma hann órheynan. En síðar hvítur gljádyli í skinninu á hörundi hans og beri ekki dýpra en skinnið og hafi hárin í honum ekki görst hvít, þá skal prestur byrgja inni sjö daga þann er skelluna hefur tekið. Og prestur skal líta á hann á sjöunda degi og sjái hann að jafn mikið ber á skellunni og hafi skellan ekki fæst út í skinninu Þá skal prestur byrgja hann enn inni sjö daga og prestur skal enn líta á hann á sjöunda degi og sjái hann þá að skellan hefur döknað og hafi skellan ekki fæst út í skinninu, skal prestur dæma hann hreinan. Þá er það hrúður og hann skal þó klæði sín og er þá hreitt. En færist hrúðrið út í skinninu eftir að hann sýndi sig prestinum til þess að verða dændur hreif. Þá skal hann aftur sína sig prestinum. Og prestur skal líta á. Og sjái hann að hrúðrið hefur fæst út í skinninu. Þá skal prestur dæma hann óhrænan. Þá er það líkþrá. Nú tekur einhver líkþráð skellu og skal leiða hann fyrir prest. Og prestur skal líta á og sjái hann að hvítur þróti er í skinninu og hefur gjört hárin hvít og lifandi kvika er í þrótanum. Þá er það gömur lík þrá í skinninu á hörundi hans og skal prestur dæma hann óhrinan. Hann skal eigi byrgja hann inni því að hann er óhrit. En brjótist líkþráin út um skinnið og hilji líkþráin allt skinnið frá hverðli til ilja á þeim er skellurnar hefur tekið, hvar sem prestur rennir augum til. Þá skal prestur líta á og sjái hann að líkþráin hefur hulið allt hörund hans. Þá skal hann dæma hreinan þann er skellurnar hefur tekið. Hann hefur þá allur gjöst hvítur. Og er þá hreitt. En þegar er ber á kvikuholti á honum skal hann vera óhreitt. Og prestur skal líta á kvikaholtið og dæma hann óhreinan. Kvikaholtið er óhreint. Þá er það líkþrá. En hverfi kvikaholtið og gjörist hvít, þá skal hann ganga fyrir prest. Og prestur skal líta á hann og sjái hann að skellurnar hafa gæst hvítar, þá skal prestur dæma hreinan þann er skellurnar hefur tekið, þá er hann hreitt. Nú kemur kýli í hörundið, út í skinnið og græðir og kemur í stað kýlisins hvítur þróti eða gljáttýli ljósraudur, þá skal hann sína sig presti og prestur skal líta á og sjái hann að dílan ber lagra en skinnið og hárin í honum hafa gjöst hvít, skal prestur dæma hann óhreinan. Þá er það lík þrár sótt sem brotist hefur út í kýlinu. En ef prestur lítur á hann og sér að engin hvít hár eru í honum og hann er ekki lagri enn skinnið og hefur döknað, þá skal prestur byrgja hann inni í sjö daga. En færist hann út í skinninu, skal prestur dæma hann órheynan. Þá er það lík þrár sótt. En ef gljá dílinn stendur í stað og færist eigi út, þá er það kýlis og prestur skal dæma hann hreynan. En ef brunasár kemur á hörundið, Þá bruna kvikan verður að gljádíla ljósrauðum eða hvítum. Þá skal prestur líta á hann. Og sjái hann að hárin í gljádílanum hafa gjörst hvít og ber hann dýpræin skinnið, þá er það lík þrá sem hefir brotist út í brunanum. Og skal prestur dæma hann óhreinan, þá er það lík þrársótt. En ef prestur lítur á hann og sér að engin hvíthár er í gljádylanum og hann er ekki lagri en skinnið og hefur döknað, þá skal prestur byrgja hann inni í sjö daga og prestur skal líta á hann á sjöunda degi. Hafi hann þá fæst út í skinninu, skal prestur dæma hann óhrænan. Þá er það lík þrár sótt. En ef gljáðdýlin stendur í stað og hefur eigi fæst út í skinninu en döknað, þá er það bruna þróti og skal prestur dæma hann hreinan því að þá er það bruna ör. Nú tekur karlöða kona skellu í höfuðið eða skeggið. Þá skal prestur líta á skelluna og sjái hann að hana ber dýpra skinnið Og guðleit visin hár eru í henni, þá skal prestur dæma hann á hreinan. Þá er það skurfa, það er lík þrá í höfði eða skeggi. Og er prestur lítur á skurfuskelluna og sér að hana ber ekki dýpra skinnið og engin svart hár eru í henni, þá skal prestur byrgja inni sjö daga þann er skurfuskelluna hefur tekið. Og prestur skal líta á skurvuna á 7. degi. Og sjái hann að skurvan hefur eigir færst út og engin guleit hár eru í henni og skurvuna ber eigið djúpræn skinnið, þá skal hann raka sig en skurvuna skal hann ekki raka. Og prestur skal enn inni 7 daga þann er skurvuna hefur tekið. Og prestur skal líta á skurvuna á 7. degi og sjái hann að skurvan hefur eigi fæst út í skinninu og hann að ber ekki dýpra skinnið. Þá skal prestur dæma hann hreinan og hann skal þó klæði sín og er þá hreitt. En ef skurvan færist út í skinninu eftir að hann hefur verið dæmdur hreitt, þá skal prestur líta á hann og sjái hann að skurvan hefir fæst út í skinninu Þá skal prestur ekki leita að gulleitu hárunum. Þá er hann óhrit. En ef jafnmikið ber á skurfunni og svörthár hafa sprottið í henni, þá er skurfan gróin. Hann er þá hreitt og prestur skal dæma hann hreinan. Nú tekur karl eða kona gljádyla, hvíta gljádyla í skinnið á hörundi sínu. Þá skal prestur líta á. Og sjái hann að gljáðdýlarnir í skinnunu á hörundi þeirra eru dump hvítir, þá er það hringormur sem hefur brotist út í skinninu. Þá er hann hreitt. Nú verður einhver skotlóttur ofan á höfðinu, þá er hann hvervill skalli og er hreitt. Og ef hann verður skotlóttur framan á höfðinu, þá er hann enni skalli og er hreitt. En sé ljósrauð skella í hvervilskallanum eða enni skallanum þá er það líkþrá er út í hvervilskalla hans eða enni skalla prestur skal þá líta á hann og sjái hann að skellu þrotini í hvervilskalla hans eða enni skalla er ljósröður á að sjá sem líkþrá í skinninu á hörundinu þá er hann maður líkþrá og er óhréttur Prestur skal sannlega dæma hann órheynan. Líkþrár sóttin er í höfði honum. Líkþrár maður er sóttina hefir. Klæði hans skulu vera rýfin og hár hans flakandi. Og hann skal hilja kampsin og hrópa, órheyt, órheyt. Alla þá stund er hann hefur sóttina skal hann órheyt vera. Hann er órheyt. Hann skal búa sér. Bústafur hans skal vera fyrir utan herrbúðirnar. Nú kemur líkþrárskella á fat. Fortheldur er ullarfat eða línfat. Eða vefnað eða prjónleys af líni eða ullu. Eða skinn eða eitthvað það sem af skinni er gjörð. Og sé skellan grænleit eða rauðleit á fatinu eða skinninu, eða vefnaðinum, eða prjónlesinu, eða nokkrum hlut af skinnigjörfum, þá er það lík þrál skella og skal sína það prestinum. Og presturinn skal líta á skelluna og byrgja inni sjö daga það er skellanir á. Og hann skal líta á skelluna á sjöunda degi. Hafi skellan fæst út á fatinu eða vefnaðinum, eða prjónlesinu eða skinninu til hverra nota sem skinnið er haft þá er skellan skæð líkþrá þá er það óreint og skal brenna fatið eða vefnaðinn eða prjónlesið hvort það er heldur af ullu eða líni eða hvern hlut af skinnigjörvan er er á því að það er skæð líkþrá það skal í eldi brenna En ef prestur lítur á og sér að skellan hefur eigi fæst út í fatinu eða vefnaðinum eða prjónlesinu eða á einhverjum hlut af skinnigjörfum, þá skal prestur bjóða að þvo það sem skellan er á og hann skal enn byrgja það inni sjö daga. Og prestur skal líta á það eftir að það sem skellan er á er þvegið og sjái hann að skellan hefur eigi breytt lít og skellan hefur eigi fæst út, þá er það óhrind. Þú skalt brenna það í eldi, þá er það áta, hvort það er heldur á útkverfunni eða réttkverfunni. En ef prestur lítur á og sér að skellan hefur döknað eftir að hún var þvegin, þá skal hann rífa hana af fatinu eða skinninu eða vefnaðinum eða prjónlesinu en komi hún enn í ljós á fatinu eða vefnaðinum eða prjónlesinu eða á nokkrum hlut af skinnigjörfum þá er það lík þrá sem er að brjótast út Þú skalt brenna í eldi það er skellanir á en það fat eða vefnaður eða prjónles eða sérhver hlutur af skinnigjörf sem skellan gengur af ef þveið er það skal þvó annað sinn og er þá reynt. Þessi eru ákvæðin um líkþrársótt í ullarfati eða línfati eða vefnaði eða prjónlesi eða nokkrum hlut af skinnigjörfum ef það skal dæma reynt eða óreynt. Fjórtandi kafli Reynsun holdt sveikra manna Drottin talaði við Mósi og sagði Þetta skulu vera ákvæðin um líkþráan mann, þá er hann er reynsadur. Skal leiða hann fyrir prest og prestur skal ganga út fyrir herbúðirnar og prestur skal líta á og sjái hann að líkþrárskellan á hinum líkþráa er gróin þá skal presturinn bjóða að taka fyrir þann er lætur hreinsa sig tvo hreina fugla lifandi setrusvið skarlat og ísópsvönd og prestur skal bjóða að slátra öðrum fuglinum í leirker yfir vatni en lifandi fuglin setrusviðin skarlatið og Ísópsvöndin skal hann taka og drepa því ásamt lífandi fuglunum í blóð er sláttrað var yfir rennandi vatni. Og hann skal stökkva sjö sinnum á þann sem lætur hreinsa sig af líkþráni og dæma hann reynan en sleppa lífandi fuglunum út á víðavang. Sá er lætur hreinsa sig skal þvó klæði sín raka allt hár og löga sig í vatni og er þá hrein og síðan gangi hann í herrbúðirnar en skal þó sjö daga hafast við fyrir utan tjald sitt og á sjöunda degi skal hann raka allt hár sitt bæði höfuð sitt skekk og augabrúnir allt hár sitt skal hann raka og hann skal þvó klæði sín og lauga líkama sinn í vatni og er þá hreitt Á áttunda degi skal hann taka tvö rútlömp gallalaus og eina gimbur vetur gamla gallalausa og þrjá tíundu parta úr efu af fínum jöli blönduðu við olíu í matfórn og einn lóg af olíu og presturinn er hreinsar Skal færa mannin er lætur hinsa sig, ásamt þessu fram fyrir drottin að dyrum samfundatjaldsins. Og presturinn skal taka annað hrútlambið og forna því í sektarforn ásamt ólíu lóginum og veifa hóru tvekja að veifi forn frammi fyrir drottni. Og lambinu skal slátra á þeim stað þar sem syndafornin er slátrað og brennifórninni á helgum stað. Því að eins og syndafórn heyrir presti, svo er og um sektarfórn. Hún er háheilug. Prestur skal taka nokkuð á blóði sektarfórnarinnar og prestur skal ríða því á hægri erðnarsnepil þess er lætur reynsa sig og að þumalfingur hægri handar hans og á stóru tá hægri fótar hans. Og prestur skal taka nokkuð af óljulóginum og hella í vinstri lófa sér. Og prestur skal drepa hægri fingri sínum í óljuna sem er í vinstri lófa hans og stökkva óljunni með fingri sínum sjö sinnum frammi fyrir drottni. Og af leifunum af óljunni sem er í lófa hans Skal prestur ríða á hægri erðna snepil þess er lætur hreinsa sig og á þumalfingur á hægri handar hans og á stóru tá á hægri fótar hans ofan á blóðið úr sektarfórninni og því sem leift er af oljunni í lofa prestsins skal hann ríða á höfuð þess sem lætur hreinsa sig og prestur skal frið þæja fyrir hann frammi fyrir drottni. Þá skal prestur fórna synda fórninn og friðþæja fyrir hann er lætur hreinsa sig vegna óhreinleika hans. Og síðan skal hans slátra brenni fórninn. Og prestur skal frambera á altarið brenni fórnina og matfórnina. Þannig skal presturinn friðþæja fyrir hann og er hann þá hreinn. En sé hann fátækur Og á ekki fyrir þessu, þá skal hann taka eitt hrút lamp í sektarfórn til veifunar til þess að friðþagt verði fyrir hann og einn tíundapartur efu af fínum mjöli blönduð við olju í matfórn og lóg af olju og tvær turtildúfur eða tvær ungardúfur eftir því sem efni hans leifa skal önnur vera til synda fórnar en hin til brenni fórnar og hann skal færa þær prestinum á 8. degi frá hreinsun sinni að dyrum samfunda tjaldsins fram fyrir drottinn og prestur skal taka sektar fórnar og olíulóginn og prestur skal veifa því til vefi fórnar frammi fyrir drottni Síðan skal sektarfórnar lampinu sláttrað. Prestur skal taka nokkuð af blóði sektarfórnarinnar og ríða á hægri erna snepil þess er lætur hreinsa sig og á þumalfingur hægri handar hans og á stóru tá hægri fótar hans. Og nokkru af olíunni skal prestur hella í vinstri lofa sér og prestur skal stökkva nokkru af olíunni sem er í vinstri lofa hans, með hægri fingri sínum sjö sinnum frammi fyrir drottni. Og prestur skal rýða nokkru af ólíunni sem er í lofa hans, á hægri einnarsnerpil þess er lætur hreinsa sig. Og á þumalfingur hægri handar hans, og á stóru tá hægri fótar hans, á þann stað þar sem blóðið úr sektarfórninu er. En því sem leiftir af óljunni í lofa skal hann ríða og höfuð þess er lætur hreinsa sig. Til þess að frið þæja fyrir hann frammi fyrir drottni. Þá skal hann forna annari turtil dúfunni eða annari ungu dúfunni eftir því sem hann hafði efnin til. Annari í syndafórn og hinni í brennifórn ásamt matfórninni. Þannig skal presturinn friðþæja fyrir þann er lætur hreinsa sig frammi fyrir drottni. Þetta eru ákvæðin um þann sem hefir lík thrár sótt og ekki á fyrir hreinsun sinni. Hreinsun húsa af holdsveiki. Drottinn talaði við Móse og Aarón og sagði: Þá er þér komið í kananland sem ég munn gefa yður til egnar og ég læt koma lík þrár skellu á hús í egnarlandi yðar. Þá skal sáfara sem húsið á og greina presti frá og segja. Mér virðist sem skellas í á húsinu. Og prestur skal bjóða að láta ryðja húsið áður en prestur gengur inn til þessa líta á skelluna svo að ekki verði allt óhrind sem í húsinu er. Síðan skal prestur ganga inn til þess að skoða húsið og hann skal líta á skelluna og sjái í hann að skellan er á veggjum húsins eru dældir grannleitar eða rauðleitar og það er berlagra en vegging þá skal prestur ganga út úr húsinu að dyrum húsins og byrgja húsið sjö daga og prestur skal koma aftur á sjöunda degi og líta á og sjái hann að skellan hefur fæst út á veggjum húsins þá skal prestur bjóða að brjóta þá steina úr sem skellan er á og varpa þeim á óhrænan stað utan borgar og húsið skal hann láta skafa allt að innan og skulu þeir steypa niður vegglíminu er þeir skafa af á óhrænan stað utan borgar Og þeir skulu taka aðra steina og setja í stað hinna hinnasteinana og annað veglým skal taka og rýða á húsið. En eða skellan kemur aftur og bríst út á húsinu eftir að steinarnir hafa verið brotnir úr og eftir að húsið hefur verið skafið og síðan verið rýðið á veglými, þá skal prestur koma og líta á. Og sjái hann að skellan hefir fast út á húsinu, þá er það skæð lík þrá á húsinu. Það er óhreint og skal rýfa húsið, steinana í því, viðina og allt vegglím húsins og færa út fyrir borgina á óhreinan stað. Hver sem gengur inn í húsið, alla þá stund sem það er byrt, skal vera óhreint til kvelds. Og hver sem hvílir í húsinu skal þó klæði sín, og hver sem matar neitir í húsinu skal þó klæði sín. En ef prestur kemur og lítur á og sér að skellan hefur ekki fast út á húsinu, eftir að riðið var vegllími á húsið, þá skal prestur dæma húsið hreint, því að skellan er þá læknuð. Og hann skal taka tvo fugla, setrusi við skarlat og ísópsvönd til þess að sinn treinsa húsið og hann skal slátra öðrum fuglinum í leirker yfir rennandi vatni en setrusviðin ísópsvöndin skarlatið og lifandi fuglin skal hann taka og drepa þeim í blóð fullsins er slátrað var. og í rennandi vatnið og stökkva á húsið sjö sinnum og hann skal sinn treinsa húsið með blóði fullsins og rennandi vatninu, með lífandi fuglinum, setrusviðinum, ísopsvendinum og skarlatinu. En lífandi fuglinum skal hann sleppa út fyrir borgina, út á víðamang, og frið þæja þannig fyrir húsið og er það þá reynt. Þetta eru ákvæðin um hvers konar lík þrár sót, Skurfu, um líkþrá í fati og á húsi Um þróta, hrúður og gljádyla Til leiðbeiningar um það Hvenar eitt hvað er óhreint og hvenar það er hreint Þetta eru ákvæðin um líkþrá Fymtandi kafli Óhreinleiki vegna útreynslis Drottinn talaði við Mósi og Aron og sagði Mælið til Ísraelsmanna og segið við þá Nú hefur einhver rennsli úr hörundi sínu og er hann óhrrein vegna rennsli síns Og skal svo vera um óhrreinleika hans, þá er hann hefi rennsli Hvort sem rennslið úr hörundi hans gengur út eða stemmist, þá er hann óhrrein Sérhver kvíla skal óhrrein vera ef maður með rennsli hefur legið í henni Og sér hvað það skal óreint vera er hann sittur á. Og hver sem snertir hvílu hans skal þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera óreint til kvelds. Og sá er sest á nokkuð það sem maður með reynsli hefi setið á skal þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera óreint til kvelds. Og sá sem snertir líkama þess er reynsli hefir skal þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera órheitt til kvelds. Rækisá er reynsli hefir á hreinan mann, þá skal hann þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera órheitt til kvelds. Sér hver söðull skal órheitt vera ef maður með reynsli rýður í honum, og hver sá er snertir eitthvað það sem hefi verið undir honum skal vera órheitt til kvelds Og sá er ber það skal þó klæði sín og laugast sig í vatni og vera óhreinn til kvölds. Og hver sá er maður með rennsli hefir snortið og hafi hann eigi skolað hendur sínar í vatni skal þó klæði sín og laugast sig í vatni og vera óhreinn til kvölds. Og leirker skal brjóta ef maður með rennsli snertir það. En tré í öll skola í vatni. Er sá er reynsli hefir, verður reynnaf reynsli sínu, skal hann telja sjö daga frá reynsun sinni og þvo klæði sín og löga líkama sín í reynandi vatni og er þá reyn. Og á áttunda degi skal hann taka tvær turtildúfur eða tvær ungardúfur og ganga fram fyrir drottin að dyrum samfundatjaldsins og færa þær presti. Og prestur skal fórna þeim, annari í syndafórn og hinni í brennifórn og prestur skal frið fyrir hann frammi fyrir drottni vegna reynslis hans Nú lætur einhver sæði og skal hann löga allan líkama sinni í vatni og vera óhrinn til kvelds og hvert haf fat eða skinn sem sæðið hefur komið á skal þvegið í vatni og vera óhrinn til kvelds og leggist maður með konu og hafi samfærir við hana, þá skulu þau lauga sig í vatni og vera órein til kvelds. Nú hefir konar ennsli og ennslið úr holdi hennar er blóð. Þá skal hún vera órein sjö daga og hver sem snertir hana skal vera órein til kvelds. Allt það sem hún liggur á meðan hún er órein skal vera óreint og allt sem hún situr á skal vera óreint. Og hver sem snertir hvílu hennar Skal þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera óhrinn til kvelds. Og hver sem snertir nokkuð það sem hún hefur settið á, Skal þvó klæði sín og löga sig í vatni og vera óhrinn til kvelds. Og snertir hann eitthvað sem er í hvílunni eða á því sem hún situr á, þá skal hann vera óhrinn til kvelds. Og ef einhver samrekir henni og tíðablóð hennar kemur á hann, þá er hann óhreinn 7 daga og hver sú hvíla skal óhreinn vera er hann liggur í nú missir kona blóð marga daga á öðrum tíma en þeim er hún hefir tíðir eða hún hefir rensli fram yfir tíðir sínar þá skal hún alla þá stund er hún hefur óhreint rensli haga sér eins og þá daga er hún hefur tíðir hún er óhreinn Hverja hvílu sem hún liggur í alla þá stund sem hún hefur reynsli skal hún fara með eins og hvílu sína, þá er hún hefur tíðir og sér hvað það er hún situr á skal vera óreint eins og þegar hún er órein af klæðaföllum. Hver sem snertir þetta skal vera óreint og hann skal þvo klæði sín og löga sig í vatni og vera óreint til kvelds. En þá er hún er hrein orðin af reynsli sínu, skal hún telja sjö daga og eftir það er hún hrein. Og á áttunda degi skal hún taka sér tvær turtildúfur eða tvær ungar dúfur og færa þær prestinum að dyrum samfundatjaldsins. Og prestur skal forna annari í syndafórn og hinni í brennifórn. Og prestur skal frið þæja fyrir hana frammi fyrir trottni vegna hins óhreina reynslis hennar. Og þannig skulu þér vara Ísraelsmenn við óhreinleika þeirra að þeir deyji ekki í óhreinleika sínum ef þeir sörga búð mína sem er meðal þeirra. Þetta eru ákvæðin um þann sem hefur reynsli og þann sem hefur sálát svo að hann verður óhreinnaf og um konu sem hefur tíðir og þann sem hefur reynsli Hvort heldur er karl eða kona og um mann sem samir ekkir konu óhræðni. 16. kabli Hinn mikla friðþægingarhátíð Drottin talaði við Móse eftir döða tvekja svona Arons er þeir gengu fram fyrir drottin og dóu. Og drottin sagði við Móse Segð þú Aróni bróður þínum að hann megi ekki á hverjum tíma sem er, ganga inn í helgidómin, inn fyrir fortjaldið, fram fyrir lokið sem er yfir örkinni, eðla muni hann deyja því að ég mun byrtast í skíinu yfir lokinu. Með þetta skal Arón koma inn í helgidómin, með ungneiti í syndafórn og hrút í brennifórn. Hann skal klæðast helgum línkirtli og hafa línbrækur yfir holdi sínu og girða sig línbelti og setja á sig vefjar hött af líni. Þetta eru helg klæði og skal hann lauga líkama sinn í vatni og klæðast heim. Af söpnuði Ísraels manna skal hann taka tvo geithafra í syndafórn og einn hrút í brennifórn. Aron skal leiða fram uksan sem honum er ætlaður til syndafórnar og frið þæja fyrir sig og húsitt. Þá skal hann taka báða geithafrana og færa þá fram fyrir drottin að dyrum samfundatjaldsins. Og Aron skal leggja hluti á báða hafrana, einn hlut fyrir drottin og hinn annan hlut fyrir Asasel og Aron skal leiða fram hafurinn sem hlutur drottins fjall á og fórna honum í syndafórn. En hafurinn sem hlutur Asasels fjall á skal færa lífandi fram fyrir drottin til þess að friðþæging fari fram yfir honum og honum sést left til Asasels út á eidimörkina. Aron skal leiða fram uksan sem honum er ætlaður til syndafórnar og friðþæja fyrir sig og húsitt og hann skal slátra uksanum sem honum er ætlaður til syndafórnar. Hann skal taka eldpönnu fulla af eldsglóðum af altarinnu frammi fyrir drottni og lúkur sínar fullar af smámuldu ilm reykelsi og bera inn fyrir fortjaldið. Og hann skal láta reykelsið á eldinn frammi fyrir drottni Svo að Reykjelsi skýið hilji lokið sem er yfir sáttmálinu og hann degi ekki. Og hann skal taka nokkuð af blóði uksans og stökkva því með fingri sínum ofan á lokið framanvert og fyrir framan lokið skal hann stökkva sjö sinnum nokkuð af blóðinu með fingri sínum. Þessu næst skal hann slátra hafrinum, er ætlaður að líðinum til syndafórnar og og bera blóð hans inn fyrir fórtjaldið og fara með blóðið úr honum á sama hátt eins og hann fór með blóðið úr uksanum og stökkva því á lokið og fyrir framan lokið og frið þæja þannig fyrir helgidómin vegna óhrinleika ísraelsmanna og vegna miskjörða þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað og einskal hann fara með samfundatjaldið sem stendur meðal þeirra mitt í óhrenleika þeirra. Engin maður má vera inni í samfundatjaldinu er hann gengur inn til þess að friðþæja í helgidóminum. Til þess er hann fer út og hefur friðþægt fyrir sig og hús sitt og fyrir allan Ísraels söpnuð. Hann skal ganga út að altarinu sem stendur frammi fyrir drottni og friðþæja fyrir það. Og hann skal taka nokkuð af blóði uksans og nokkuð af blóði hafursins og ríða á horn alltari sinns allt í kring. Og hann skal stökkva nokkuð af blóðinu á það, sjö sinnum með fingri sínum og hreinsa það og helga það vegna óhreinleika Ísraelsmanna. En er hann þannig hefur lokið fríþængu helgidómsins, samfundatjaldsins og alltari sinns skal hann leiða fram lífandi hafurinn. Og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lífandi hafurs og játa yfir honum öll aðbrot manna og allar miskjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa sindgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eði mörg með manni sem til þess er ferðbúinn. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbygða og hann skal sleppa hafrinnum á eði mörg. Og Aron skal ganga inn í samfundatjaldið og færa sig úr línglæðunum sem hann fór í er hann gekk inn í helgidómin og skilja þau þar eftir. Og hann skal lauga líkama sinn í vatni á helgum stað og fara í klæði sín. Ganga síðan út og forna brenni fórn sjálfsýn og brenni fórn líðsins og friðþæja fyrir sig og fyrir líðin. Og mör sindafórnarinnar skal hann brenna á altarinu. Og sá er fór burt með hafurinn til Asasels, skal þó klæði sín og löga líkama sinn í vatni. Síðan gangi hann í herrbúðirnar. En syndafórnar uksan og syndafórnar hafurinn, hverja blóðvar borið inn til friðþægingar í helgidóminum, skal færa út fyrir herbúðirnar og brenna í eldi skinnin af þeim kjötið og górið. Og sá er brennir þetta, skal þvoklæði sín og lauga líkama sinn í vatni. Síðan gangi hann í herbúðirnar. Þetta skal vera yður ævarandi lögmál. Í sjöunda mánuðunum á tíunda degi mánuðurins skulu þér fasta og ekkert verkvinna. Hvorki innbornir menn, nýju útlendingar er meðalíðar búa. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þessar hreinsa yður. Af öllum syndum yðar skulu þér hreinir vera fyrir drottni. Það skal vera yður algjörg hvíldar dagur og þér skuluð fasta. Það er ævarandi lögmál. En friðþæginguna skal gjöras á prestur er smyrja á og víast skal til þess að hann þjóni í prestsembætti í stað föðursins og skal hann klæðast línglæðunum hinum helgu klæðum. Hann skal friðþæja fyrir hér helgasta Og hann skal friðþæja fyrir samfundatjaldið og altarið. Og hann skal friðþæja fyrir prestana og allt fólk safnaðarins. Þetta skal vera yður ævarandi lögmál, að friðþæja einu sinna á ári fyrir Ísraelsmenn vegna allra synda þeirra. Og hann gjörði svo sem drottinn hafiði bóðið Móse. Heilagleika löginn Sautjandi kabli Fórnir og neysla blóðs Drottin talaði við Mósi og sagði Talað þú við Aron og sonu hans og alla Ísraelsmenn og segfið þá Þetta er það sem drottin hefur bóðið og sagt Hver sá af húsi Ísraels sem slátra nautgrip eða saukynd eða geitsauð í herrbúðunum eða sláttrætt við fyrir utan herrbúðirnar og leiðir það ekki að dyrum samfundatjaldsins til þess að færa drottni það að fornarkjöf fyrir framan búð drottins Sá maður skal vera blóðsegur Hann hefur útelt blóði og sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni til þess að Ísraels menn færi slátturfórni sínar Ef er þeir eru vanir að fórna á þeyr svæði að þeir færi þær prestinum að dyrum samfunda tjaldsins drottni til handa og fórni þeim í heilla fórnir drottni til handa Prestur skal stökkva blóðinu á altari drottins við dyr samfunda tjaldsins og brenna mörin til þægilegs ilms fyrir drottinn Og þeir skulu eigi framar færa fórnir skóar tröllunum er þeir nú taka framhjámið Þetta skal vera þeim ævarandi lögumál frá kýni til kýns Og þú skalt segja við þá Hver sá af húsi Ísraels eða af útlendum mönnum er búa meðal þeirra sem forna brenni forn eða slátur forn og það er hana ekki að dyrum samfundatjaldsins til þess að forna drottni henni Sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni. Hvers á af húsi Ísveils og af útlendum mönnum er búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs, gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa auglíti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Því að líf líkamans er í blóðinu og ég hefði gefið yfir það á altarið Til þess að með því sé friðþægt fyrir yður, því að blóðið friðþægir með lívinu. Fyrir því hef ég sagt við Ísraelsmenn. Engin maður meðalýðar skal blóðs neyta, nýjaheldur skal nokkur útlendingur er býr meðalýðar neyta blóðs. Og hver sá Ísraelsmanna og þeirra manna útlendra er meðalýðar búa sem veiðir villi dýr eða fuggl ætan, hann skal hella neyður blóðinu og hilja það moldu. Því að svo erum líf alls holds að samanferð blóð og líf. Og fyrir því hefði ég sagt við Ísæðelsmenn Þér skulur ekki neyta blóðs úr nokkru holdi. Því að líf sér hvers holds, það er blóð þess. Hver sá er þess neytir? skal upprættur verða. Og hver sá er etur sjálfdauða skeppnu eða dýrryfna? Hvort heldur er innborinn maður eða útlendur? Skal þó klæði sín og löga sig í vatni og vera óhrinn til kvelds? Þá er hann hreinn en þó er hann þau ekki og lögi ekki hold sitt þá bakar hann sér segt. 18. kafli Kenlev Drottinn talaði við Móse og sagði Tala þú við Israelsmenn og segvi þá Eg er Drottinn Guðiðar þær skuluð ekki gjöra að háttum Egypta lands þar sem þér býr og þær skuluð ekki gjöra að háttum Kanan er ég mun leiða yður inn í Ég heldur skulið þér breyta eftir setningum þeirra. Lög mín skulið þér halda og setningar mínar skulle þér varðveita svo að þér breytið eftir þeim. Ég er drottin Guð í þar. Þér því varðveita setningar mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lífa fyrir þau. Ég er drottin. Engin yðar skal koma nærri nokkru nánu skildmenni til þess að bera blygðan þeirra. Ég er drottin. Þú skalt eigi bera blygðan föður þins og blygðan móður þinnar. Hún er móður þín, þú skalt eigi bera blygðan hennar. Þú skalt eigi bera blygðan konu föður þins, það er blygðan föður þins. Blygðan sýstur þinnar, dóttur föður þins eða dóttur móður þinnar, hvort heldur hún er fætt heima eða utan heimilis. Blygðan þeirra skalt þú eigi bera. Blygðan sonar dóttur þinnar eða dóttur dóttur. Blygðan þeirra skalt þú eigi bera því að það er þín blygðan. Blygðan dóttur konu föður þins afkvæmis föður þins. Hún er sýstir þín. Blygðan hennar skaltu eigi bera. Egi skaltu bera blygðan föðursýstur þinnar. Hún er náðið skildmenni föður þíns. Egi skaltu bera blygðan móðursýstur þinnar. Því að hún er náðið skildmenni móður þinnar. Egi skaltu bera blygðan föðurbróður þíns. Egi koma nærri konu hans. Því að hún er sýf kona þín. Egi skaltu bera blygðan tengdadóttur þinnar. Hún er kona sonar þins. Egi skaltu bera blygðan hennar. Egi skaltu bera blygðan konu bróður þins. Það er blygðan bróður þins. Egi skaltu bera blygðan konu og dóttur hennar. Svonar dóttur hennar eða dóttur dóttur skaltu eigi taka til þess að bera blygðan þeirra. Það eru náinn skildmenni, það er óhæfa. Nýjaheldur skaltu taka konu, auk sístur hennar, henni til eljuríks, með því að bera blígðan hennar, auk hinnar, meðan hún er á lífi. Egi skaltu koma nærri konu til að bera blígðan hennar, þá er hún er órein af klæðaföllum. Þú skalt og eigi hafa holdlegt samræði við konu náunga þins, svo að þú sörgist af. Eigi skalt og gefa nokkurt afkvæmi þitt til þess að þessi helgað mólog, svo að þú vanhelgir eigi nafn Guðs þins. Ég er drottin. Eigi skalt og leggjast með karlmanni sem kona væri. Það er viðurstíðs. Þú skalt ekki eiga samlag við nokkra skepnu svo að þú sörgist af. Ný heldur skal kona standa fyrir skepnu til samræðis við hana, það er svífirðing. Sörgiðiður ekki með nokkru því líku, því að með öllu þessu hafa heiðingjarnir sörgað sig, sem ég mun reka á burt undan yður. Og landið sörgaðist, og fyrir því vitjaði ég miskjörðar þess á því, og landið spjó í búum sínum. Varðveitið við setningar mínar og lög og fremjir enga af þessum viðustigðum hvorki innborinn maður nýja útlendingur er býr meðalíðar. Því að allar þessar viðustigðir hafa landsbúar er fyrir yður voru, framið og landið sörgaðist. Svo að landið spúi yður ekki er þér sörgið það eins og það spjóð þeirri þjóð er fyrir yður var. Því að hver sá er fremur einhverja af þessum viðustíðum. Það er sem það gjöra skulu upprættar verða úr þjóðsynni. Varðveitið því bóðor mín, svo að þér fylgjið eigi neinum af þeim anstikilegu venjum, er hafðar vori frammi fyrir yðartíð og sörgið yður ekki með því. Ég er drottinn, guð yðar. Nýttjándi kafli Ímisleg ákvæði Drottin talaði við Mósi og sagði Talað þú til alls sapnaðar Ísraelsmanna og segð á. þá skuluð vera heilagir því að ég, drottin Guðiðar, er heilagur Sér hver óttist móður sína og föður sinn og haldi hvíldardaga mína Ég er drottinn guð yðar. Snúið yður eigi til falsk og gjörið yður eigi steifta guði. Ég er drottinn guð yðar. Er þér sláttrið heilla fórn drottni til handa, þá sláttrið henni þannig að hún afli yður vel þóknunar. Skal eta hana daginn sem þér fórnir henni og daginn eftir en það sem leift er til þriðja dags skal brenna í eldi en sé þó etið af því á þriðja degi þá skal það talið skemmt kjöt það mun eigi verða velþóknanlegt og hver sem etur það bakar sér sekt því að hann hefur vanhelga það sem helgað er drottni og sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni er þér skerið upp jarðar gróður íðar? Þá skalt þú eigis gera akur þinn út í hvert horn. Nú heldur skalt þú tína eftir tíningu uppskeru þinnar. Og eigis skalt þú gjör tína vingar þinn. Nú heldur tína upp niðurfallin ber í vingarði sínum. Þú skalt skilja það eftir handa og útlendingum. Ég er drottinn guðiðar. Þær skuli eigis stela Egi svíkja, mér heldur ljú hver að hverað öðrum. Þér skuldið Egi sverja ranglega við nafn mitt, svo að þú vanhelgi nafn Guðs þíns. Ég er drottinn. Þú skalt Egi beita náunga þinn ofríki, nýr ræna hann, og kaup daglaunamanns skal Egi vera hjá þér náttlánt til morguns. Þú skalt ekki bölfa döfu manni nýja leggja fótakefli fyrir blindan mann heldur skalt þú óttast guð þinn. Ég er drottin Egi skuli þér ránglæti fremja í dómi Þú skalt eigi draga taum lítil magnans nýja heldur vera hliðdragur hinnum volduga Með réttvísi skalt þú dæma náunga þinn Þú skalt eigi ganga um sem róberi meðal fólks þíns Og eigi krefjast blóðs náunga þins Ég er drottin Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu Einarðlega skalt þú ávita náunga þinn Að þú eigi bakið þér sind hans vegna Egi skalt þú hefnisamur vera Nér langrækin við samlanda þína En þú skalt elska náunga þinn En svo sjálfan þig Ég er drottin Þið skulduðu varðveita setningar mínar. Þú skalt eigi láta tvær tegundir fjönaðar þins eiga samlag. Þú skalt eigi sá akkur þinn tvennskonar sæði og eigi skalt úr bera klæði sem ofin eru af tvennskonar efni. Nú hefur einhver holdlegt samræði við konu og sé hún ambátt manni föstnuð en hvorki leysingi, nýjafrelsingi, þá liggur refsing við Egi skal lífláta þau fyrir því að hún var egi frelsingi. En hann skal færa drottni sektarfórn sína að dyrum samfundatjaldsins, hrút í sektarfórn. Og presturinn skal frið þæja fyrir hann með sektarfórnar hrútnum frammi fyrir drottni vegna sindar hans sem hann hefur dríkt. Og honumun fyrirgefin verða sind hans sem hann hefur dríkt. Er þér komið inn í landið og gróður setjið allskonar aldin tré, þá skuluð þér telja aldininn á þeim sem yfir húð þeirra. Þrjú ár skuluð þér halda þau fyrir óumskorin, eigi skal neyta þeirra. Fjórða árið skulu öll aldin þeirra vera helguð drottni til ofgjörðar. En fymta árið skuluð þér eta aldin þeirra Svo að þau veiti yður því meiri arð. Ég er drottinn Guð yðar. Þér skulið ekkert með blóði eita. Þér skulið eigi fara með spár né fjölkingi. Þér skulið eigi kringlu skera höfuð yðar. Né heldur skalt úr skerða skekkurönd Og þér skulið eigi skera skurði í holdi yðar fyrir sakir döðsmanns Mér heldur gjöra hörundsflúr á eður. Ég er drottin. Vanhelga eigi dóttur þína með því að halda henni til sörlifnaðar, að eigi dríji landið hór og landið fyllist óhæfu. Þér skuluð halda hvíldardaga mína og bera lotningu fyrir helgidómi mínum. Ég er drottin. Leytið eigi til særingaranda, né spásagnaranda. Farir eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég er drottinn guð í þar. Þú skalt standa upp fyrir hinnum gráhærða og hefra gamalmennið. Og þú skalt óttast guð þín. Ég er drottinn. Ef útlendur maður býr hjá þér í landi í þá skulið þér eigi sína honum ójöfnuð. Útlendan mann sem hjá yður býr skulið þér svo meðfara sem innborinn mann meðalíðar og þú skalt elska hann eins og sjálfan þig. Því að þér voruð útlendingar í Egyptalandi. Ég er drottin Guðiðar. Egi skulu þér ránglaði til fremja í dómi, stíku, vigt og mæli. Þér skulu það var réttar vóir, rétta vogarsteina, rétta efu og rétta hín. Ég er drottinn guðiðar sem leti yfir út af ekkiftalandi. Og þér skulu það varðveita allar setningar mínar og öll lög mín og halda þau. Ég er drottinn. tuttugasti kabli Afbrot döða verð Drottim talaði við móse og sagði Og þú skalt segja við Ísraelsmenn Hvers á Ísraelsmanna eða útlendra manna er búa í Ísrael sem færir Mólog nokkurt afkvæmi sitt skal lífláttin verða Landslíður skal lemja hann grjóti Og ég vil snúa auglíti mínu gegn þeim manni og uppræta hann úr þjóðsynni fyrir þá sög að hann hefur fært mólok afkvæmi sitt til þess að sörga helgidómin og vanhelga heilagt nafn mitt. En ef landslíður hilmir yfir með slíku manni er hann færir mólok afkvæmi sitt og líflætur hann ekki, þá vil ég snúa auglíti mínu gegn slíku manni og gegn ætt hans og ég mun uppræta hann og alla þá er verða honum samsekir í því að taka framhjá með Mólok úr þjóð þeirra. Sá sem leitar til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóð sinni. Helgist og verið heilagir því að ég er drottin Guð yðar. Fyrir því skulu þér varðveita setningar mínar og halda þær. Ég er drottin sá er yður helgar. Hver sá sem bölvar föður föðursínum eða móðursinni skal lífláttinn verða? Föðursínum eða móðursinni hefur hann bölvað blóðsök hvílir á honum. Þá er einhver drýjur hór með konu annars manns drýjur hór með konu náunga síns þá skal lífláttinn verða bæði hórkarlinn og hórkonan og leggist maður með konu föður síns, þá hefur hann berað blíðan föður síns þau skulu bæði lífláttinn verða glóðsök hrýlir á þeim og leggist maður með tengdadóttur sinni þá skulu þau bæði lífláttin verða. Svífirðing hafa þau framið, blóðsök hvílir á þeim. Og leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremja þeir báðir viðurstigð. Þeir skulu lífláttin verða, blóðsök hvílir á þeim. Og takki maður bæði konu og móður hennar, þá er það óhæfa. Skal brenna hann í eldi á samt heim, svo að eigi gangist við óhæfa meðalíðar. Og eigi maður samlag við skepnu, þá skal hann lífláttinn verða og skepnuna skulu þér drepa. Og ef kona kemur nærri einhverri skepnu til samræðis við hana, þá skalt út eða konuna og skepnuna. Þau skulu lífláttinn verða, blóðsök hvílir á þeim. Nú tekur einhver systur sína, dóttur föður síns eða dóttur móður sínar og sér blygðan hennar og hún sér blygðan hans, þá er það skömm. Þau skulu upprætt verða í aug sín samlanda sína. Blygðan systur sínar hefur hann berað og bakað sér sekt. Leggist maður með konu sem hefur tíðir og berar blygðan hennar Hefur Beran gjörðt brunn hennar og hún hefur sjálf berað brunn blóð síns, þá skulu þau bæði upprætt verða úr þjóðsynni. Egi skal þú bera blygðan móðursýstur þinnar eða föðursýstur, því að sámaður hefur Bert gjörðt náið skildmenni sitt, þau hafa bakað sér sekt. Og hef einhver leggst með síf konu sinni, þá hefur hann berað blygðan föðurbróður síns. Þau hafa bakað sér sind, barnlaus skulu þau deyja. Og ef einhver tekur konu bróður síns, þá er það sörgun. Blygðan bróður síns hefur hann berað, barnlaus skulu þau vera. Varðveitið við allar setningar mínar og öll lög mín og haldi þau svo að landið sem ég mun leiða yður inn í til þess að þér byggi það spúi yður ekki Þeir skuluð ekki breyta eftir setningum þeirrar þjóðar sem ég rek burt undan yður því að þeir fröndu allt þetta og þess vegna böðu mér við þeim Fyrir því sagði ég yður Þeir skuluð egnast land þeirra og ég vil gefa yður það til egnar land sem flýtur í mjólk og hunangi Ég er drottin guð í þar sem hefði skilið yður frá þjóðunum. Gjörið því grein hreinna ferfætlinga og óhreinna og óhreinna fugla og hreinna og gjörið yður eigi viður styggilega á skepnum, fuglum né neynu sem hrærist á jörðinni. Því sem ég hefði greint frá til þess að það væri yður óhreint og þjör skulið vera heilægir fyrir mér því að ég Drottin er heilagur og hefði skilið yður frá þjóðunum til þess að þér skuluðu vera mínir. Að hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda þá skuluð þau lífláttinn verða. Ska lemja þau grjóti blóðsök hvílir á þeim. Tuttugasti og fyrsti kafli heilagleiki presta Drottin sagði við Mósi Mæl þú til prestana svona Arons og segðu þá Prestur skal eigi sörga sig á líki meðal fólksins nema það sé skildmenni hans honum mjög náið, móðir hans fadir hans, svonur hans dóttir hans bróðir hans eða systir hans sem er mei og honum nákomin og eigi er manni gefin. Vegna hennar má hann sörga sig. Egi skal hann sörga sig þar eða hann er höfðingi meðal fólksins svo að hann vanhelgi sig. Egi skulu þeir gjöra skalla og höfði sér. Egi raka skekkurönd sína nýheldur skera skurði í hold Þeir skulu vera heilagir fyrir Guði sínum og ekki vanhelga nafn Guði síns því að þeir bera fram eldfórnir drottins, mat Guði síns. Fyrir því skulu þeir vera heilagir. Egi skulu þeir ganga að eiga skækju eða megi spjallaða, nýjaheldur skulu þeir ganga að eiga konu er maður hennar hefur reikið frá sér því að prestur er heilagur fyrir Guði sínum. Fyrir því skalt þú halda hann heilagan því að hann ber fram mat Guðstins. Hann skal vera þér heilagur því að ég er heilagur, drottinn, sá er yður helgar. Og ef prest dóttir vanhelgar sig með sörlifnaði, þá vanhelgar hún föður sinn. Hana skal brenna í eldi. Sá sem er æsti prestur meðal bræra sinna, Og smörningar olíu hefur verið held yfir höfuð honum og hönd hans fyllt að hann klæðist hinum helgu klæðum hann skal eigi láta hár sitt flaka og eigi rífa sundur klæði sín. Eigi skal hann koma nærri nokkuru líki. Vegna föður síns og vegna móður sinnar skal hann eigi sörga sig. Og eigi skal hann ganga út úr helgidóminum Svo að hann van helgi ekki helgidóm Guðsýns, því að víksla smörningarólju Guðs hans er á honum. Ég er drottin. Hann skal ganga að eiga konu í meidómi hennar. Ekku, eða konu brottrekna, eða meis bjallada. Skækju, eigi skal hans líkum hvænast, heldur skal hann taka sér fyrir konu mei af þjóðsyni. Eigi skal hann vanhelga aðkvæmi sitt meðal fólksýns, því að ég er drottinn, sá er helgar hann. Drottinn talaði við Móse og sagði, Mæl þú til Arons og seg. Hafi einhver nýðja þinna, nú eða í komandi kynslóðum, líti á sér, þá skal hann eigi ganga fram til þess að bera fram matguðs síns. Þið að sá er líti hefur á sér, skal ganga fram, sé hann blindur, eða haltur, eða örkumlaður í andliti, eða hafi ofskapaðan útlim, eða sé hann fótbrotin eða handegsbrotin, eða hafi hann herðakistil, eða sé tærður, eða hafi vall á auga, eða kláða, eða útbrot, eða eistnamar, Engin af nýðjum Aronsprests, sem líti hefur á sér, skal koma fram til þess að bera fram eldfórnir drottins. Líti er á honum, eigi skal hann koma fram til þess að bera fram mat guðsýns. Mat guðsýns bæði af því sem háheilagt er og heilagt má hann eita. En þó skal hann fórki ganga inn að fortjaldinu. Nér kom að nærri aldarinu, því að líti er á honum, að þannig ég van helgi helga dóma mína. Því að ég er drottin, sá er helgar þá. Þannig talaði Móse við Aron og sonu hans og við alla Ísraels menn. 20. og annarkabli Helgi gjafir Drottin talaði við Mósi og sagði Seg þú Aróni og sonum hans að þeir skuli halda sér frá helgigjöfum Ísraelsmanna þeim er þeir helga mér svo að þeir vanhelgi egi heilagt nafn mitt Ég er drottin Seg við þá Hver sá af niðjum íðar nú og í komandi kynslóðum er kemur nærri helgigjöfum þeim er Ísraelsmenn helga drottni meðan hann er óreitt Skal upprættur verða frá augli til mínu Ég er drottin Egi skal neitt sá af niðjum Arons sem lík þrár er Eða hefur reynsli Eta af helgigjöfunum Unns hann er reynd Og sá er snertir einhvern þann sem sörgadur er af líki Eða mann sem hefur sálát Eða sá sem snert hefur eitt hvert skriðkvikindi og sörgast af því eða mann og sörgast af honum hverjar tegundar sem óhrinleiki hans er. Sá er snert hefur slíkt skal vera óhrinn til kvelds og eigi skal hann eita af helgigjöfunum nema hann lögi líkama sinn í vatni. En jafnskjótt og sólsest er hann hreitt og síðan eiti hann af helgigjöfunum Því að er matur hans. Sjálfdauða skeppnu eða dýrrypna skal hann eigi eita svo að hann sörgist af. Ég er drottin. Þeir skulu því varðveita boðorð mín svo að þeir baki sér eigi sind fyrir slíkt og degi vegna þess. Fyrir því að þeir vanhelguðu það. Ég er drottin, sá er helgar þá. Engin sá er eigi heyri skildiliði prest, skal eta helgan dóm. Hvorki hjábílingur prest, nýja kaupamáður, skal eta helgan dóm. En kaupi prestur þræl verði, þá skal hann eta af því, svo og sá er fættur er í húsi hans. Þeir skulu eta af mat hans. Egi skal prestóttir sé hún leikmanni gefinn, Eta af hinnum heilugu fórnargjöfum. En sé dóttir prests ekja eða kona brottrekin og eigi ekki barna og sé horfin aftur í húsföður síns eins og í æsku hennar. Skal hún eða taf mat föður síns. En enginn sá er heyrir skilduliði prests skal eða taf honum. Nú eður einhver að vangá helgandóm. Og skal hann þá færa presti, hinn helga dóm og greiða fymtung umfram. Þeir skuli eigi van helga, helgigjafir Ísraels manna. Það er þeir færa drottni í lyftifórn. Svo að þeir baki þeim eigi sagt með miskjörð sinni er þeir eta helgigjafir þeirra. Því að ég er drottinn, sá er helgar þá. Fórnir Drottinn talaði við Mósi og sagði Mæl þú til Arons og svona hans og allra Ísraelsmanna og segvi þá Þá er einhver af húsi Ísraels eða útlendum mönnum í Ísraels ber fram fórnargjöf sína fórt sem það er einhver heit þeirra eða sjálfvilja fórt sem þeir færa drottni að brenni ford, Þá skulu þér bera hana svo fram að hún apli yður velþóknunar, galla lausa, karlkins, af nautum, söðum eða getum. Egi skulu þér bera fram neitt það er líti hefur á sér því að það mun egi apli yður velþóknunar. Nú vill einhver fórna drottni heilla fórn af nautum eða söðfjönaði, hvort heldur er til að efna heitt eða í sjálfvilja fórn, þá skal það vera galla löst til þess að það aflý honum velþóknunar. Ekkert lítið sé á því. Það sem blint er eða beinbrotið eða sært eða með kýlum eða kláða eða útbrotum, það skulu þér eigi færa drottni og eigi skulu þér bera drottni eldfórn af því á alltarið. En nautkind eða söðkind sem hefur lim of skapaðan eða vann skapaðan, máttú fórna í sjálvilja fórn, en sem heit fórn mun hún eigi verða þóknanleg. Það sem vanað er með kramningu, marningu, sliti eða skurði, skuluð þér eigi færa drottni og þér skuluð eigi slíkt gjöra í landiðar. Né heldur skulu þér fá neitt af þessu hjá útlendum manni og bera það fram svo sem mat guðsýðar, því að skemmt er á því, líti er á því, það mun eigi að blæður velþóknunar. Drottinn talaði við Mósi og sagði Þá er kálfur, lamb eða kýð fæðist, skal það ganga sjö daga undir móðurinni En áttadaga gamalt og þaðan af mun það verða þóknanlega meðtekið sem eldfórnar gjöf drottni til handa. Þér skuluð eigi sláttra kú eða á sama daginn og afkæmi hennar. Er þér fórnið drottnið þakkarfórn þá fórnið henni svo að hún aflýður velþóknunar. Skal hún etin samdægurs, eigi skuluð þér leifa neinu af henni til morguns. Ég er drottin Varðveitið við skipanir mínar og haldi þær Ég er drottin Og eigi skulu þér vanhelga heilagt nafn mitt Svo að ég helgist meðal Ísraelsmanna Ég er drottin, sá er yður helgar Sá er liti yður út af Egiptalandi Til þess að vera guð yðar Ég er drottin Tuttugastu og 3 kafli Löghátíðir Hvildardagurinn Drottin talaði við Mósi og sagði Mæl þú til Ísraelsmanna og segfi þá Löghátíði drottins er þér skuldið bóða sem helgar samkomur Þessar eru löghátíðir mínar Sex daga skal verkvinna en sjöndadaginn skal vera helgi hvild Helg samkoma Þér skulið ekkert verk vinna. Það er hvíldardagur drottins í öllum bústöðum yðar. PÁSKAR Þessar eru lögháttíðir drottins, helgar samkomur er þér skulið boða hverjar á sínum tíma. Í fyrsta mánuðunum, hinn fjórtanda dag mánuðarins um sólsetur, hefjast PÁSKAR drottins. Og fymtanda dag hinn sama mánaðar skal halda drottni hátíð hinn að ósýrðu brauða. 7 daga skulið þér eita ósýrð brauð. Fyrsta daginn skulið þér halda helga samkomu. Egi skulið þér þá vinna neina strýtvinnu. Og þér skulið þær að drottni eldfórn sjö daga. Sjönda daginn er helg samkoma. Egi skulið þér þá fást við neina strýtvinnu. Hátíð frumgróðans Drottinn talaði við Mósi og sagði Mæl þú til Ísraelsmanna og segvi þá Þá er þér komið í land það sem ég mun gefa yður og þér skeri þar upp korn skulu þér færa presti fyrsta kornbundinnið af uppskeru yðar og hann skal veifa kornbundininu frammi fyrir drottni svo að það afli yður velþóknunar Dægin eftir hvíldardægin skal presturinn veifa því. Þann dag er þér veifið bundininu, skulu þér fórna vetur gamalli sökjind gallalausri í brenni fórn drottni til handa. Og matfórn með henni skal vera tveir tíundu partar úr efu að fínu mjöli, blönduð við olju, eldfórn þægilegs ilms fyrir drottin og dreipi fórn fjórðungur úr hín af víni. Egi skulu þér eita brauð, bakað korn eða korn úr nýslegnum korn stöngum, allt til þess dags. Allt til þess er þér hafið fært fórnargjöf guði í þar. Það skal vera yður ævarandi lögmál frá kyni til kyns í öllum bústöðum í þar. Vikna hátíð Þér skulu telja frá næsta degi eftir kvíldardaginn, frá þeim degi er þér færið bundinnið í veififórn. Sjöf ykkur fullar skulu það vera. Til næsta dags eftir sjönda hvíldardaginn skulu þér telja 50 daga. Þá skulu þér færa drottni nýja matfórn. Frá bústöðum yðar skulu þér færa tvö bröð til vefifórnar. Skulu þau vera gjörð af tveim tíundu pörtum úr efu af fínum mjölli. Þau skulu vera bökkuð með súrdeigi frumgróðafórn drottni til handa. Og ásamt brauðinu skulu þér frambera sjö saukindur veturgamlar, gamlar gallalausar, eitt ungneiti og tvo hrúta. Þau skulu vera brennifórn, drottni til handa ásamt matfórn og dreypifórnum þeim er til þeirra heyra. Eldfórn þægilegs yms drottni til handa. Og þér skuluð fórna einum geithafri í syndafórn og tveim saukindum vetur í heilafórn. Og presturinn skal veifa þeim með frumgróðabrauðunni að veififórn frammi fyrir drottni ásamt sögkindunum tveimur. Skal það vera drottni helgat að handa prestinum. Þennan sama dag skulið þér láta boð út ganga, þér skulið halda helga samkomu. Þér skulið eigi vinna neina strítvinnu. Það er ævarandi lögmál fyrir yður í öllum bústöðum í frá kyni til kyns. Er þér skerið upp í arðar íðar, þá skalt þú eigi skera akkur þinn út í hvert horn. Nýjaheldur skalt þú tína eftirtíning upp skeru þinnar. Þú skalt skilja það eftir handa fátækum og útlendingum. Ég er drottinn guð íðar. Nýjást dagurinn Drottinn talaði við Móse og sagði Talað þú til Ísraelsmann óseg Í sjöunda mánuðinum hinn fyrsta dag mánuðarins skuluð þér halda helgi hvíld, minningardag með básunni blæstri, helga samkomu. Þið skuluð eigi vinna neina strýtvinnu og þið skuluð þæra drottni eldfórn. Frýþægingardagurinn Drottinn talaði við Mósi og sagði Tíunda dag þessa hins sjöunda mánuðar er frýþægingardagurinn. Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn. Þennan sama dag skulu þér ekkert verkvinna því að hann er friðþægingardagur, til þess að friðþæja fyrir yður, frammi fyrir drottni guði yðar. Því að hver sá er eigi fastar þennan dag, skal upprættur verða úr þjóðsynni. Og hvern þann er ekkert verkvinnur þennan dag, Hann vil ég afmá úr þjóð hans. Þér skuluð ekkert verk vinna. Það er ævarandi lögmál fyrir yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Það skal vera yður helgi og þér skuluð fasta. Hinn nýjunda dag manadrins að kveldi, frá aftni til aftans, skuluð þér halda hvíldar dagiðar. Löfskála háttíðin Drottin talaði við Móse og sagði Talaðu til Ísraelsmanna og seg Á fimmtanda degi, þessa hinn sjönda mánadar skal halda drottni laufskála háttíð sjö daga Fyrsta daginn skal vera helg samkoma Þá skulu þér eigi vinna neina strýtvinnu Sjö daga skulu þér færa drottni eldfórn Áttunda daginn skulu þér halda helga samkomu og færa að drottni eldfórn. Það er hátíðafundur. Þá skulu þér eigi vinna neina strýtvinnu. Þetta eru lögháttíðu drottins er þér skuluðu bóða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir hverja fórn á sínum degi. Ög hvíldardaga drottins og ög gjafa íðar og auk allra heit fórna í og auk allra sjálfvilja fórna í er þér færið drottni. Á fymtánda degi hinn sjönda mánaðar, er þér hafið hýrt gróður landsins, skuluð þér halda hátíð drottins sjö daga. Fyrsta daginn skal vera helgi hvíld, og áttunda daginn skal vera helgi hvíld. Og fyrsta daginn skuluð þér taka yður aldinn af förum trjám, pálmviðar greinar og lým af þjætt löfguðum trjám og lækjar píl. Og þér skuluð fagna frammi fyrir drottni guði í þar í daga. Og þér skuluð halda hana helga sem hátíð drottins sjö daga á ári. Og það er ævarandi lög fyrir yður frá kýni til kýns. Í sjöunda mánuðinum skuluð þér halda hana. Skuluð þér búa í löfskálum sjö daga. Allir innbornir menn í Ísraels skulu þá búa í löfskálum, svo að niðjar í þar viti að ég létt Ísraels menn búa í löfskálum, þá er ég letið þá út af eggifta landi. Ég er drottin Guðiðar. Og Móse sagði Ísraels mennum lögháttíður drottins. Tuttugastu og fjórði kabli Lamparnir á ljósastikunni Drottin talaði við Mósi og sagði Bjóð þú Ísraels mönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífi til ljósastikunnar svo að lampar verði ávalt settir upp Fyrir utan fortjald sáttmálsins í tjaltinu skal Árón tilreiða þá frá kveldi til morguns frammi fyrir drottni stöðuglega Það er ævarandi lögmál fyrir yður frá kyni til kyns. Hann skal raða lömpunum á gull ljósastikuna frammi fyrir drottni stöðuglega. Skoðunarbröðin Þú skalt taka fínt mjöl og baka úr því tólf kökur. Skulu vera tveir tíundu partar úr efu í hverri köku. Og þú skalt leggja þær í tvær raðir, sex í hvora röð, á gullborðið frammi fyrir drottni og þú skalt láta hjá forri röð hreina kelsis kvóðu og skal hún vera sem ilm hluti af brauðinu eldfórn drottni til handa á hverjum fíldardegi skal hann ráða þessu frammi fyrir drottni stöðulega er það ævinlegur sáttmáli af hálfu Ísraelsmanna skal Aron og sinir hans fá það og eta það á helgum stað því að það heyrir honum sem háhelgur hluti af eldfórnum drottins eftir ævinlegu lögumáli. Lastamælandin Sonur Ísraelskrar konu gekk út meðal Ísraelsmanna en faðir hans var ekifskur. Lenti þá sonur Ísraelsku konunar í deilu við Ísraelskan mann í herrbúðunum og sonur Ísraelsku konunar lastmælti nafninu og formælti. Þeir leytu hann fyrir Móse. En móðir hans hétt Selomít Díbrísdóttir af ættkvistl Danes. Og þeir settu hann í varðhald til þess að þem kemi úrskurður fyrir munn drottins. Og drottin talaði við Móse og sagði Leið þú lastmælandan út fyrir herrbúðirnar og allir þeir er heyrt hafa, skulu leggja hendur sínar á höfuð honum. Og því næst skal allur söpnöðurinn gríta hann. Og þú skalt tala við Ísraelsmenn og segja Hver sá er formælir guði sínum bakar sér sind? Og sá er lastmæli nafni drottins skal lífláttin verða allur söfnuðurinn skal vægðar laust gríta han fort er útlendur maður eða innborinn lastmáli han nafnninu skal han líf og ljósti einfer man til bana skal han líf verða og sá er lístur skepnu til bana skal bæta hana líf fyrir líf og veiti maður náunga sínum áverka þá skal honum gjörð til sama sem hann hefur gjörð. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki, er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skeppnu til bana, skal bæta hana. En sá er lístur mann til bana, skal líflátt hinn. Þér skuli ein lög, Hvort heldur útlendur maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn, guð í Og Móse talaði við Ísraelsmenn og þeir letu lastmælandan út fyrir herrbúðirnar og lömdu hann grjóti. Og Ísraelsmenn görðu svo sem drottinn hafiði bóðið Móse. 25. kapli Sabbats árið Drottin talaði við Mósi á sína í fjalli og sagði Talað þú til Ísraelsmanna og segði þá Þegar þér komið í landað sem ég mun gefa yður þá skal landið halda drottni hvíld Sex ár skal þú sá akkur og sex ár skal þú sniðla vingar þinn og sapna gróðrinum En sjöunda árið skal vera helgi hvíld fyrir landið tími drottni til handa. Akur þinn skalt ekki sá og víngar þinn skalt ekki sniðla. Kort það er vegs sjálfsáðið eftir uppskeru þína skalt þú eigi skera og vínber óskorins vínviðar þíns skalt þú eigi lesa. Það skal vera hvíldarár fyrir landið. Gróðu landsins um hvíldartíman skal vera yður til fæðu. Þér, frælið þínum og ambátt, kaupamannið þínum og útlendum búanda er hjá þér dvelja. Og fjenaðið þínum og villidýrunum sem í landi þínu eru skal allur gróður þess vera til fæðu. Fagnaðar árið Þú skal telja sjö hvíldar ár, sjö ár sjö sinnum. Svo að tími þeirra sjö hvíldar ára verði fjöru tíu og níu ár og þá skaltu í sjöunda mánuðinum, tíunda dag mánuðarins, láta hvelli lúðurinn gjalla. Friðþæðingardaginn skuli þið láta lúðurinn gjalla um gjörfalt landiðar og helga þannig hýð fymtugasta árið og boða frelsi í landinu fyrir alla íbúa þess. Það skal vera yður fagnaðar ár. Þá skulið þér hverfa aftur hver og einn til óðalsins og þá skulið þér hverfa aftur hver og einn til ættarsinnar. Fagnaðar ár skal fymtugasta árið vera yður. Þér eigi sá og eigi uppskera það sem vex sjálfsáið það ár. Néheldu skulið þér þá lesa vínber af óskornu vínviðum því að það er fagnaðar ár. Það sé yður heilagt. Skuli þér eita af jörðinni, það er á henni sprettur. Á þessu fagnar ári skuli þér hverfa aftur hver og einn til síns Þá er þú selur náunga þínum eitthvað, eða þú kaupir eitthvað af náunga þínum, þá skuli þér eigi sína hver öðrum ójörnuð. Eftir því hver mörg ár eru liðin frá fagnar ári, Skalt þú kaupa af náunga þínum eftir því hve uppskeru árin eru mörg, skal hann selja þér. Því í fleiri sem árin eru, því hærra skalt þú setja verðið, og því færri sem árin eru, því læra skalt þú setja það, því að það er uppskeru fjöldin sem hann selur þér. Og þér skulið eigi sína hver öðrum ójörnuð, heldur skalt þú óttast guð þinn, því að ég er drottinn guð í Fyrir því skulu þér halda setningar mínar og varðveita lög mín og halda þau svo þér megið óhultir búa í landinu. Þá mun landið gefa gróður sinn og þér eita yður og búa óhultir í því. Og ef þér segið hvað skonum ég er eita sjönda árið þá er við sáum egi og hyrðum egi í gróðurvórn. Þá vil senda yður blessun mína sjötta árið og mun það leiða fram gróður til þryggja ára. Og áttunda árið skulið þér sá og eta af ávegstinum gamla forðanum. Til hins nýjunda ás til þess er gróður þess fæst skulið þér eta gamla forðan. Endur löstn seldrar eignar Landið skal eigi selt fyrir fullt og allt Því að landið er mín eign Því að þér eru dvalar menn og hjábílingar hjá mér Fyrir því skulu þér í öllu eignar landi yðar, þar Láta land falt til löstnar Ef bróðir þinn gjörðist snöður og hann selur nokkuð á óðali sínu þá skal lausnamaður hans koma til, sá er það stendur næst og leysa það er bróðir hans hefur selgt. Nú hefur einhver engan lausnarmann en er komin svo í efni að hann ná fyrir lausnarkjaldinu. Þá skal hann telja árin frá því er hann seldi en það sem yfirhefir skal hann endurgreiða manni þeim er hann seldi og hverfur hann þá aftur til óðal síns. En hafi hann ekki efni til að leysa, þá skal það er hann hefur selt vera í höndum kauphanda til fagnadar árs. En á fagnaðar árinu gengur það úr eigu hans og hverfur hann þá aftur til óðalsýns. Nú selur einhver íbúðarhús í múrgirtri borg og skal honum heimilt að leysa það í heilt ár frá því er hann seldi. Lausnarjættur hans skal vera tímabundin En sé það ekki leist áður en fullt árið liðið þá skal hús í múrgirtri borg verða full egn kaupanda og neðja hans Það skal eigi ganga úr eigu hans fagnar árið En hús í þorpum sem eigi eru múrgirt allt í kring skulu talin með landi sveitarinnar Þau skal jafnan heimilt að leysa og þau skulu ganga úr eigu kaupanda á fagnaðar árinu. Borgir levitanna, húsin í egnarborgum þeirra, skal levitunum heimilt að leysa á hverjum tíma sem er. Og ef einhver af levitunum leysir eigi, þá skal selthús ganga úr eigu kaupanda á fagnaðar árinu, séð það í egnarborg hans, því að húsin í borgum levitanna eru óðalsegn þeirra meðalísraelsmanna. En landið er liggur undir borgir þeirra, skal eigi selja því að það er æfinleg einn þeirra. Ef bróðir þinn kemst í fátækt og verður ósjálf hjá þér, þá skalt þú styðja hann sem dvalarmann og hjábíling svo að hann geti lífað hjá þér. Þú skalt eigi taka fjárleigu af honum nýja auka gjald, heldur skal þú óttast guð þinn svo að bróðir þinn geti lífað hjá þér. Þú skalt eigiljá honum silfur þitt gegn leigu, ný heldur hjálpa honum um matvæli þín gegn aukakjaldi. Ég er drottinn guðiðar sem leti yður út af Egyftalandi til þess að gefa yður kananland og vera guðiðar. Komist bróðir þinn í fátækt hjá þér og selur sig þér, þá skalt þú ekki láta hann vinna þrælavinnu sem kaupamæður, sem hjábílingur skal hann hjá þér vera. Hann skal vinna hjá þér til fagnarás. En þá skal hann fara frá þér og börn hans með honum og hverfa aftur til ættarsinnar og hann skal hverfa aftur til óðalsfeðrasinna því að þeir eru þjónar mínir sem ég hefi leitt út af Egiptalandi. Egi skulu þeir seldir mansali Þú skalt eigi drottna yfir honum með hörku, heldur skalt þú óttast guð þinn. Viljið þú fá þræla og ambáttir, þá skulið þér kaupa þræla og ambáttir af þjóðunum sem ungferfis yður búa. Svo og af börnum hjábílinga er hjá yður dvelja, af þeim skulið þér kaupa og af ætliði þeirra sem hjá yður er, og þeir hafa getið í landi yðar, Og þau skulu verða eign í þar. Og þér skulu láta þá ganga í arf til barna í eftir yður, svo þau verði eign þeirra. Þér skulu hafa þau að ævinlegum þrælum. En yfir bræðrum í þar í sreilsmönnum skulu þér eigi drottna með hörku eign yfir öðrum. Komist dvalarmadur eða hjábílingur í efni hjá þér? en bróðir þinn kemst í fátakt hjá honum og selur sig dvalarmanni eða hjábílingi hjá þér eða afkomanda dvalarmanns ættar. Þá skal heimilt að leysa hann eftir að hann hefur selt sig. Heimilt skal einhverjum á bræðrum hans að leysa hann eða föðurbróður hans eða bræðrungi hans eða einhverjum náfrænda í ætt hans. Eða komist hann sjálfur í efni Þá er honum heimilt að leysa sig. Og við þann sem kefti hann skal hann reikna frá árinu er hann seldi sig honum til fagnadar ársins. Og söluverðið skal fara eftir árafjöldanum. Skal hann vera hjá honum ákveðin tíma svo sem kaupa væri. Ef enn eru mörg ár eftir, þá skal hann að tiltölu við árafjöldan endur greiða löstnargjald sitt af fér því er hann var kiftur fyrir en ef fá ár eru eftir til fagnaðar árs þá skal hann og reikna honum þau Eftir áratölunni skal hann endur greiða lausnargjald sitt Skal hann sæta sömu kjörum hjá honum eins og sá sem er kveipa maður ár eftir ár Hann skal eigi drotna yfir honum með hörku að þér ásjáandi En sé hann ekki listur með þessum hætti Þá skan hann ganga úr eigu kauphanda fagnaðar árið, hann og börn hans með honum. Því að Ísæðelsmenn eru þjónar mínir, mínir þjónar eru þeir, sem ég hefði leitt út af landi. Ég er drottinn guð yðar. 20. og 7. kapli Falskvöðir bannaðir Þér skulur eigi gjöra yður falskvöði. Ég heldur reisa yður skurðgóð eða merkisteina og eigi setja upp myndasteina í landi í til þess að tilbyðja hjá þeim því að ég er drottinn guðiðar. Mína hvíldardaga skulu þér halda og fyrir mínum helgidómi lotningu bera. Ég er drottinn. Umbun Ef þér breytið eftir mínum setningum og varðveitið mína skipanir og haldi þær þá skal ég jafnann senda yður regn á réttum tíma og landið mun gefa ávöxt sinn og trén á mörkinni bera aldinn sín skal þá ná saman hjá yður þresking og vinnberjatekja og vinnberjatekja og sáning og þér skulið eðta yður satta bröði og búa öryggir í landi yðar ég vil gefa friðin í landinu og þér skuluð leggjast til kvíldar og enginn skal hræða yður Óarka vil ég eyða á landinu og sverð skal ekki fara um landiðar og þér skuluð elta óvinni yðar og frammi fyrir yður skulu þér fyrir sverðin nýga og fimm af yður skulu elta hundrað og hundrað af yður skulu elta tíu þúsundir og óvinni yðar skulu frammi fyrir yður fyrir sverðin nýga. Ég vil snúa mér til íðar og gjöra yður frjósama og markfalda yður og ég vil gjöra sáttmála minn við yður. Og þér munuð eita fyrnt korn, gamlan forða og þér munuð bera fyrndakornið út fyrir hinnu nýja. Og ég mun reisa búð mína meðalíðar og sál mín skal ekki hafa óbeitt á yður Og ég mun ganga meðalíðar og vera guð íðar og þér skulu vera mín þjóð. Ég er drottinn guð íðar sem leti yður út af veikiftalandi til þess að þér værið eigi þrælar þeirra. Ég braut sundur og íðar og leti yður ganga beina. Tíftun En er þér hlýðið mér ekki og haldið ekki allar þessar skipanir og ef þér hafnið setningum mínum og sál í hefur óbeitt á dómum mínum svo að þér haldið ekki allar skipanir mínar en rjúfið sáttmálaminn þá vil ég gjöra yður þetta. Ég vil vitja yðar með skelvingu, tæringu og köldu svo að augunst lokna og lífið fjarar út. Og þér skuluð sá sæðiðar til einskís, því að óvinneriðar skulu etta það. Og ég vil snúa auglíti mínu gegn meður og þér skuluð býða ósigur fyrir óvinnum meðar. Og fjandmenniðar skuluð drottna yfir yður. Og þér skuluð flýja þótt engin eldiður. En ef þér viljið þá enn ekki hlýða mér, þá vil ég enn refsa yður sjö sinnum fyrir syndir yðar. Og ég vil brjóta ofur dramb í og ég vil gjöra heiminin yfir yður sem járn og landiða sem eir Þá mun kraftur yðar eigðast til ónýtis, landiða skal eigi gefa ávöxt sinn og trén á jörðinni eigi bera aldin sín. Og ef þér gangið í gegn mér og viljið ekki hlýða mér, þá vil enn slá yður sjö sinnum eins og syndir yðar eru til. Og ég vil hleypa dýrum eði merkurinnar inn á meðalíðar. Og þau skulu gjöra yður barndlösa, drepa fjönaðiðar og gjöra yður fámenna. Og vegiðriðar skulu verða auðir. Og ef þér skipist ekki við þessa tyftun mína, heldur gangið í gegn mér, þá vil ég einnig ganga gegn yður. Þá vil ég einnig slá yður sjösinnum fyrir syndir og ég vil áta sverð koma yfir yður, er hefnaskal sáttmálans. Munu þér þá þyrpast inn í borgir yðar, en ég vil senda drepsótt meðal yðar, og þér skulu seldir í óvinna hendur. Þá er ég brýt staf brauðsins fyrir yður, munu tíu konur baka yður brauð í einum opni, og færa yður brauðið aftur eftir vigt, og þér munu þetta og ekki verða mettir Og ef þér hlýðir mér eigi þrátt fyrir þetta og gangið í gegn mér þá vil ég einnig ganga í gegn yður með þungri reiði og refsa yður sjö sinnum fyrir syndir Og þér skuluð eita hold svona í og hold dætra í þar skuluð þér eita. Og ég vil leggja fórnarhæðir í í eyði Og koll varpa og kasta ræjum íðar ofan á búkana skurugóðum íðar. Og sálu minni mun bjóða viðiður. Og ég vil leggja borger í rústir og eigða helgidóma íðar og ekki kenna þægilega nýlm að fornum íðar. Og ég vil eigða landið svo að óvinnum sem í því búa skal ofbjóða. En yður vil ég tvístra meðal þjóðana og bregða sverði og eftir yður. og landiðar skal verða auðun og borgir yða rústir. Þá skal landið fá hvíldar sín bætt upp alla þá stund sem það er í eði og þér eru þín landi óvinna yðar. Þá skal landið hvílast og bæta upp hvíldar á sín. Alla þá stund sem það er í eði Skal það njóta hvíldar. Þeirrar hvíldar sem það eiginöyt á hvíldar ári meðar er þér bygguð í því. Og þá af yður sem eftir verða vil ég gjöra svo huglausa í löndum óvinna þeirra að þýturinn á fjúkandi lögblæði skal reka þá á flóta og þeir flýja eins og menn flýja undan sverði og þeir skolu falla þó að engin elti. Og þær skulu hrasa hverum annann eins og flía skiltu undan sverði þó að engin elti og þær skulu eigi fá staðist fyrir óvinnumeiðar og þær skulu farast meðal þjóðanna og land óvina íðar skal uppeta iður og þeirra viður sem eftirverða skulu fyrir sakir misgjörðar sinnar upp í löndum óvina íðar og þeir skulu vestlast uppsakir miskjörða feðra sína eins og þeir. MISKJÖRÐIN BÆT Þá munu þeir játa miskjörð sína og miskjörð feðra sína er þeir fröndu með því að rjúfa treyðir við mig og hversu þeir hafa gengið í gegn mér. Fyrir því gekk og ég í gegn þeim og flutti þá í land ofina þeirra. Já, þá mun óumskorið hjarta þeirra auðmikja sig og þeir fá miskjör sína bæta upp. Og þá vil ég minnast sáttmála míns við Jakob og sáttmála míns við Ísak og sáttmála míns við Abraham vil ég einnig minnast og landsins vil ég minnast. Og landið skal verða yfirgefið af þeim og fá hvíldar á sín bætt upp meðan það er í eiði og þeir eru á brottu og þeir skulu fá miskjöð sína að bæta upp fyrir þá sög og vegna þess að þeir höfnuðu lögum mínum og sál þeirra hafði óbeitt á setningum mínum. En jafnvel þá er þeir eru í landi óvinna sinna, hafna ég þeim ekki og býður mér ekki við þeim, svo að ég vilji al þeim og rjúfa þannig sáttmálaminn við þá því að ég er drottin Guð þeirra. Og sökum þeirra vil ég minnast sáttmálans við forfæður þeirra er ég leti út af Egyftalandi í augsýn þjóðana til þess að vera Guð þeirra. Ég er drottin. Þetta eru setningar þær ákvæði og lög sem drottin setti milli sín og Ísraelsmanna á sína í fjalli fyrir Mósi. og sjöndi kafli Viðbætir Skrá um matskerð Drottin talaði við Mósi og sagði Tala þú til Ísraelsmanna og segðu við þá Ef maður gjurir heitt og heitir drottni mönnum eftir mati þínu þá skalt meta karlmann frá tvítugsaldri til sextugs Á 50 sikla silfurs eftir helgidóms sikli. Sér það kona, þá skalt meta hann á 30 sikla. Sér það frá 5 til 20 ára að aldri, þá skalt meta pilt á 20 sikla en stúlku á 10 sikla. Sér það frá eins mánaðar til 5 ára aldri, Þá skalt þú meta svein á 5 siklasilvurs en mei skal þú meta á 3 siklasilvurs. Sé það 6 stugt og það hann veldra, þá skalt þú sé það kartmaður, meta hann á 15 sikla en kvennmann á 10 sikla. En eigi hann ekki fyrir því er þú metur, þá skal leiða hann fyrir prest og prestur skal meta hann. Eftir efnahag þess er heitið gjörir, skal prestur meta hann Færi menn drottni fórnar gjöf af fjenaði þá skal allt það af honum heilagt vera sem drottni er gefið Egi má hafa kaup á því eða skipta því vænu fyrir rýrt eða ríru fyrir vænt Nú eru skipti höfð á skeppnum og skulu þær vera heilagar bæði sú er látinn er í skiptin Og sú er fyrir kemur En sé það einhver óhrinn fjönaður Er eigim á færa drottni að fornargjöf Þá skal leiða skeppnuna fyrir prest Og prestur skal meta hana Eftir því sem hún er væn eða rýr til Og skal matitt prestur standa En vilji hann leysa hana Skal hann gjalda fimmtungi meira en þú metur Nú helgar maður drottni húsitt að helgigjöf og þá skal prestur virða það, eftir því sem það er gott eða lélegt til. Skal standa við það sem prestur metur. En vilji sá er húsitt hefur helgað, leysa það. Skal hann gjalda fimmtung umfram virðingarverð þitt og er það þá hans. Helgi maður drottni nokkuð af óðalslandi sínu, þá skal mat þitt fara eftir útsæðinu, kom er útsæðis að byggi á 50 sigla silfurs. Helgi hann landsitt frá fagnadarári, þá skal standa við mat þitt. En helgi hann landsitt eftir fagnadarár, þá skal prestur rekna honum verðið eftir árunum sem eftir eru til fagnadarás og skal þá dregið af mati þínu. En vilji sá er helgað hefur land sitt leysa það, skal hann gjalda fymtung umframverð það er þú metur og skal hann þá halda því. En leysi hann eigi landið, en selur landið öðrumanni, skal eigi heimilt að leysa það framar. Heldur skal landið er það losnar á fagnarárinu, vera helgað drottni eins og bann land, skal það verða eign prests. Helgi hann drottni kift land sem eigi er af óðalslandi hans, þá skal prestur reikna fyrir hann hve mikil upphæðin verði eftir mati þínu til fagnaðar árs og skal hann þann dag greiða það er þú metur, svo sem helgi gjöf drottni til handa. En fagnaðar árið hverfur landið aftur undir þann er hann kifti það af Undir þann er áþað með óðalsrétti. Og allt matitt skal vera í helgjudómssiklum. Skulu vera tuttugu gerur í sikli. En frumburður af fjönaði sem drottni heyra, fyrir því að þeir eru frumbornir, skal engin helga. Hvort heldur er nautgripur eða sökind, þá heyrir það drottni. En séð það af hennum órheina fjenaði, þá skal hann leysa það eftir matið þínu og gjalda fimmtungum fram, en séð það ekki leist, skal selja það eftir matið þínu. Þó skal eigi selja eða leysa nokkur tlut bannfærðan. Það er einhver helg af drottni með bannfæringu af einhverju því er hann á, Hort heldur er maður, skepna eða óðalsland hans. Sérhver hlutur, bannfærður eða alhelgadur drottni. Engan bannfærðan mann má leysa, hann skal lífláttinn verða. Öll jarðartíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávegsti jarðar eða aldinum trjáa. Hún er helguð drottni. En vilji einhver leysa nokkuð af tíund sinni, þá skal hann gjalda fymtung umfram. Öll tíund af nautgripum og söðfjö, öllu því er gengur undir hirðistafin, hver tíund að skal vera helguð drottni. Skal eigi skoða hvort hún sé væn eða rýr og eigi hafa skipti á henni. En séu höfð skipti á henni, þá skal bæði hún og sú er fyrir kemur vera heilög. Eigi má leysa hana. Þetta eru skipanir þær sem drottinn bauð Mósi að flytja Ísraelsmönnum á sína í fjalli.